nagyvárosi városi dilemmák. Műhely beszélgetések a városról a városi létről. Köszönjük Önöket Kulcja Gábor és Bányai Géza, és két vendégünk lesz: egyik. Kis Dávid Máltai Szeretett Szolgálattól, a Monori Cigány kapcsolatosan, a Máltai Szeretett van egy ilyen projektje, és te ott. Programvezetőként, most már kezdetben szociális munkásként dolgoztam. Először szól, és aztán, amikor megérkezik a vendégünk, akkor. Orbán Média pedig szintén a Máltai Szeretett hát részben a hajétalanság kérdése, különös a idei tére, az különösen hangsúlyos kérdés lesz, meg általában a és a másik fontos pedig az önkéntesség, Debecsel példáján, ahol magam is részt vettem, tehát ilyen alapvetően most ilyen társadalmi, szociális kérdésekkel szeretnék a mai napon foglalkozni. És talán még egy izé, hogy ez miért nagyváros, az emberknél el. el gondolhatják, hogy miközben ennek a nagyvársai mi Budapestről szoktunk beszélni. Hát én úgy gondolom, hogy túl sok köze van, mert ha valami, sok ilyen kelés van Budapest testén, de a hajléktalanság az egyik, és, és tulajdonképpen az ide-oda telepítgetett uh, roma lakosság a másik. Ami, ami Valamilyen módon összefügg talán még a hajléktalansággal is, de mindenképpen a, azzal, hogy valakik perifériára kerülnek. Erről például a 9. kerület kapcsán ugye volt szó, hogy milyen problémákat vett föl az ott élők embereknek a kitelepítése, és ugyan sok pozitív dolgot hallottunk, de megmaradt az a rossz érzés, hogy talán azért nincs minden rendben ezzel a kapcsolatban. É, igen közben, közben ma, megértő e, ez a, ezek a kérdések, mind a három kérdés egyébként alapvetően érinti a nagyváros sőt mondhatnám, hogy szinte alap elsőben érinti a nagyváros, tehát akár a hajléktalanság kérdését vesszük, akár a cigán kérdés, de még az önkéntesség kérdése is a nagyvárosban no. alapvető hangsúlyos kérdés, e, tehát nagyon is idejedik abban de él az alkalommal, te nem. Élve nem, az nem alkalommal, tessek. szeretnék valamit megkérdezni a hátra szeretesz kapcsolatban. Tehát miért Máltai? Mert úgy voltam Mátán. Láttam a logóknak a. Hát, a rezidenciáját, és, és hát az, amiket ő építettek, és tudom, hogy a napodon szüntette meg az ő uralmukat uralmukat a szigetén és utána angol foglalták el, és itt a És a történelmeket nagyjából tudom, hogy Ródo szigetéről jöttek át. De, de amit ti csináltok, az miért mátai? Jó reggelt és elnézést, hogy késtem, Természetesen ilyenkor van mindig dugó. Aha. A Azért Málta a Málta, mert hogy a Máltai Lovagrend segélyszervezete Na. a Máltai Szeretetszolgálat nemes egyszerűséggel. Tehát van egy Máltai Lovagrend. Van egy Máltai Lét Lovagrend, azért. ami ugye nem egy magyar történet, ahogy erre te is Egen. utaltál, hanem ez egy nagyon-nagyon régi, ö, tradicionális szervezet, ha ezt szervezetként lehet egyáltalán egy lovagrendet ö, nevezni, és ennek a, a Magyarországi Társ szervezete, vagy mellette álló szervezete az Egyesület, tehát a Mártai szeretett Szeretetszolgálat Egyesület, mert hogy mi civilek vagyunk. A kapcsolódási pont pedig nyilván a lovagrend jelmondata, az a hitvédelme és a szegények segítése. Tehát, hogy mi gyakorlatilag a lovagrend eszmélyiségét a napi gyakorlatban egy egyesületi, vagyis civil formában próbáljuk Hát lehet, hogy nem jó mondat az apró pénzre váltani, de valami ilyesmit hmm. tehát megvalósít a nemzetközi szervezete nem mondható? A lovagrend vagy? mindenképpen, a szeretetszolgálat, a mártai szeretetszolgálat, aminek én a képviselője vagyok, az, az lokális, tehát az egy magyarországi hmm. euh, szervezet. A egyház milyen módon van benne? Mert mindig összekötjük a Katókös Egyházzal, a szeretetszolgálatot. A, a, a szeretetszolgálat alap az nyilván a katolikus egyház tanításait magára nézve ö, kötelezőnek tartja. nyilván Ez egy deklarált. Ez egy deklarált, így van, így van. És hogy itt ne kerülgessük a, a történetet, ettől az évtől kezdve a szeretett szolgálat civil szervezetként, tehát az Egyesület civil szervezetként jogosult arra bizonyos egyházi kiegészítő támogatásra, amiről mostanában is sokat lehet hallani. Ezt viszont nem az Egyesület ö, ennek a forrásnak nem az Egyesület a, a megszerzője, hanem a lovagrendből származtatott ö, joga az Egyesületnek, hogy ezt az egyházi kiegészítő támogatást ilyen furcsa módon ö, egy ilyen kvázi, egyházi Regisztrációja van? A Lovagrend. Nincs is egyházi Aha, regisztrát, semmi most. fajta regisztrációja, nincs van a Lovagrend. Igen, igen, ő mint egy egyházi, uh -huh. tehát egy Vatikában jelenlévő egyházi uh, szervezet. Uh, az ő uh, jogfolytonossága kapcsán kapja a szeretett szolgálat, ezt a támogatást. Uh -huh. És van, meg is van a napi kapcsolat a Lova -e? Tehát ez egy élő dolog uh, azon kívül, hogy a szellemiséget uh, képviselitek? Igen, azt gondolom, hogy egyre élőbb. Egyre élőbb azért ez régen. Az a furcsa helyzet volt, hogy ugye, ugye a rendszerváltáskor hamarabb alakult meg a szeretett szolgálat, egyesület formájában Magyarországban, mint ahogy visszajött a lovagrend. É, azért, de. de most már azt gondolom, hogy ez a békés és tradicionális viszony helyreállt, tehát most már abszolút a lovagrend is egy a napi életünkben jelenlévő. Mm. Stabálva és volt. Továbbas, a Kozma a vezetője Magyarországon? A szeretett szolgálat elnöke Imrajta, igen. Hát, mert hát, mint a legtöbben tudjuk, de azért nem már, ha elhangzik, hogy több mint húsz évvel ezelőtt, hát a usa első kerültem át a szeretett szolgálat elé sokszor. 89-es év volt, nagyon hangsúlyos volt ebből a szempontból, akkor szinte áttörészerűen. Először hogy a németek nagy számba jöttek a kedetnémetek, németek, akkor még volt olyan, hogy kedet németország és nyugat-németországba akartak jutni, kicsit hamarabb, minden, hogy a bennini fal aztán elomlott. Aztán utána jött Románia, Erdély, de egyik a másik után, és, és lehetne sorolni ezeket, tehát rendkívül fontos szerepet ö, ö, vitt ö, végbe akkor a Mátrai Szeretett Szolgálat és ez mindjárt rendszervátás időszakában, tehát azt kell a repülő rajtad indult meg. Akkoriban kezdődött ez a tevékenység? Vagy már hamarabb? Nem, azt gondolom, hogy akkor, akkor tehát nyilván mindenki szemre látható módon akkor kezdődött. Ennek a, az egyesületnek a, a történelmi gyökerei azok valóban Imre uh -huh. és az ő köré gyűlő fiatalok, akkori fiatalok és mai lélekben fiatalok köré tehető. Azt gondolom, hogy akkor ő egy nagyon-nagyon viruláns, izgalmas, én nem voltam a tagja, de sokat hallottam róla, közösséget mozgatott, illetve hozott létre éppen Zuglingetben, tehát nyilván innen, innen van a hely is, ahol mi azóta is ott vagyunk, vagy jelen vagyunk, és ebből a közösségből nőtt ki aztán valóban az Egyesület. Mi akkor úgy tudtuk, ugye, hogy az ilyen típus tevékenységről a Vöröskereszt úgy mindig mindegyik az eszünkbe. Mennyivel különbözik, amit ti csináltok ahhoz képest, amit a vörös Vöröskereszt, hát ugye 7000 óta végzett? Vagy van egyáltalán különbség? Ha, hát egy, vagy nem pedig, hát egy Én azt külök. gondolom, hogy igen, Mi mindig azt gondolják hogy a civil szervezetek ráadásul ezek a karitatív civil szervezetek, hogy valami fajta versenyhelyzetben uh -huh. vannak, és hogy ott minden. Vagy mindenki jobb, Mind, mindenki azt feltételezi, hogy jobb a többinél. Azt hiszem, ez lehet, hogy egy ilyen emberi e, gyarlóság. E, én azt hiszem, hogy más, azért alapvetően más pályán mozgunk. Mindennyi mindannyiunknak, tehát az összes civil szervezetnek e, megvan a maga sajátos, hosszú idő óta kialakított, és azóta megmaradt markáns arca, e, és ebben, ebben van különbözőség. Azt, hogy a napi munkánkban tetten érhető -e valami extra, én azt gondolom, hogy a mi munkánkban tényleg jelen van a hit, amit nagyon nagyon remélek, hogy így van. Ez ugye a Vöröskeresznél deklarálta nincs jelen, de biztos ott is vannak vallásos kollégák, akik a saját munkájukban ezt meg tudják valósítani. Nálunk ez deklarálva is jelen van. Ez a fajta elköteleződés, illetve ez a fajta szemléletmód, azt hiszem a Málta munkáját, azt remélem, hogy a Málta munkáját teljes mértékben meghatározza. Tehát a különbözőség talán talán mondjuk ebben tetten ja. És ugye elhozott egy pár ö, akció, amit mindjárt elején a szeretett szolgálat végzett. Mi a, most a legfontosabb feladatok 20 év után? Tehát így a hétköznapokban már ugye akkor egy történelmi helyzetben volt, történelmi szereplő már szeretett szolgálat, hogy mi az, ami most a, a, azt lehet mondani, hogy a legfontosabb. Azt gondolom, hogy az a mondat, hogy szegények mindig lesznek köztetek, az, az igaz húsz évvel ezelőttre is, meg mostra is. Én azt hiszem, hogy mostanában leginkább az eddig megszerzett tapasztalataink és tudásaink megfogalmazása, jár leginkább a fejünkben. Egyébként azt hiszem, ugyanúgy hajléktalan emberekkel foglalkozunk, idős emberekkel foglalkozunk, fogyatékkal élőkkel foglalkozunk, szenvedélybetegekkel foglalkozunk, beteg, tehát egészségügyi problémákkal küzdő emberekkel foglalkozunk, oktatunk, hát a, a, a palettánk, az ellátotti körünk, az, az nem nagyon változott. Én azt hiszem, és azért itt most már nézegetek Dávidra, hogy ott is használjuk egy kicsit, hogy, hogy például az ő könyvük is, amiről majd biztos Dávid fog beszélni, azt mutatja, hogy elérkeztünk így a 20-21 év után ahhoz a ponthoz, amikor megpróbáljuk megfogalmazni magunknak azt, amiről egyébként az előbb is kérdeztél, hogy mitől is már ami munkánk, vagy mitől tud más lenni a mi munkánk, és talán ennyiben különbözik a 20 évvel ezelőtti munkánkhoz, hogy akkor ott nekiáltunk nagy lendülettel és jó érzésből, és és iskolában nem tanulható, vagy csak éppen, hogy tanulható tudásokkal felvértezve annak a munkának, amit egyébként most is végzünk, és most szintetizálunk. Tehát, hogy most úgy megnézzük, hogy akkor hova jutottunk, jól csináljuk-e, merre kéne tovább menni, mik az alapvetéseink, amiből semmiképpen sem akarunk engedni. Tehát a hogy vagy akkor, aztán az elmélet? Igen, igen. Visz, vagy igen, visszatekintünk igen, és igen, összegzünk világos. valami ilyesmit. Még egyetlen kérdés, hogy a is alapon zajlik ez a tevékenység, vagy. Pedig nem, nem, nem, nem. Tehát most már olyan nagyon-nagyon-nagyon nagyok vagyunk, ami számunkra is hihetetlenül meglepő, hogy a munkánk egy része az önkéntes barátaink és segítőink bevonásával is történik de nagyon sok uh, fizetett alkalmazott dolgozik már a szeretett szolgálatnál. Csak a közép-magyarországi régióban, tehát Budapesten és Pest megyében 400 uh, fizetett alkalmazottunk van, tehát egy hatalmas cég vagyunk, uh -huh. hogyha ezt így uh, átfordítjuk, hiszen egyébként uh, olyan állami feladatokat látunk el, amit egyébként nem is lehetne önkéntesekkel, jogszabályban előírt kötelezettségeket uh, uh -huh. kell, hogy magunkra nézve is kötelezőnek tartsunk. Abba pedig az önkéntes lét uh, itt-ott de azért sok esetben hmm. kell ezt. És regionális szinten szerveződik a szeretett szolgálatnak? A szeretett szolgálatnak egy jogi személyiség a mm -hmm. Magyarországon, egyébként pedig régiós felosztásban működik, de a régiók az országos irányítás alatt végzik a munkájukat. És van egy országos vezetőség. Van egy országos elnökség, így van, és vannak egyébként a régiós mm -hmm stábok, vagy vezetősége. Te meg a régiósba vagy? Be? Én itt vagyok a Budapesti a régióban. Hagyjuk kimondtakozni a Gézát. A kis Dávid hozott egy könyvet, illetve tulajdonképpen kettőt össze van csomagolva, nagyon szépen. És e, egy olyan kérdésről szól, itt csak egy pár szóval beszéltünk előttem, Monori cigányteleb, és mindjárt azzal kezdtem, amikor a könyvet a kezembe vettem, nyilván nem volt alkalom, ezt most itten teljesen elolvasni, hogy ez egy Módszertani könyv, meg egy napló, amit a te naplód, és egy módszertani könyv, amiben azt mondtad, kiemeltet, hogy ebben nincs e, külső e, irodalom forrás, hanem csak az, amit ti ott tapasztaltatok és úgymond fedezhettek. Beszéljünk egy kicsit akkor erről a e, Monori cigány programról. E Hát a, a könyv nem, nem elsősorban monorról szól, hanem az összes, összes többi telepen végzett kollégával együtt írtuk, tehát hogy ez a könyv azért egy átfogó ismeretet Bocsáss ad. Bocsáss meg, hogy itt megszakítalak, hogy e, ezek, ezek szerint több ilyen projekt létezik, ezek, ezeket el tud mondani nagyon természetesen. Hm. Tehát e, Nagyjából 2004 ben indultak a Máltán, ezek az úgynevezett jelenléten alapuló modell jellegű kísérleti programok, amik arra hivatottak, hogy valamilyen más módon, máshogy megközelítve a nehéz helyzetben, nyomorban élő embereknek ö, segítséget tudjunk nyújtani. Az első ilyen programunk talán a Tarnabody program volt, ö, a, ami ugye egy, egy hajléktalan befogadó falut jelentett. Ö, napjainkra már talán befogadó megyéről beszélhetünk, tehát hogy a program nagyra nőtt. Ugyanebben az évben indult Monoron is az integrációs program, ami egy kisvárosi környezetben lévő cigánytelepnek nyújtott akkor segítséget. Monor egy 17 ezres város és egy közel 500 fős cigánytelep helyezkedik el a kártvárosában. Majd részletesebben beszélek róla. Táskán indult egy program, ami a falusi cigánykörnyezetre nyújtott megoldási alternatívát. Illetve Pécsen is van egy jelenlét programunk, ami pedig a nagyvárosi, kicsit más típusú cigánytelep cigánykolóniára ad egy megoldási javaslatot, hogy hogyan lehet az integrációs folyamatokat bemozdítani, elősegíteni, vagy támogatni. Mi az, hogy jelenlét? A mártai programoknak a neve és a könyv címe is jelenlét módszert a mesék. A jelenlét azt jelenti, hogy mi ezekben a programokban fizikailag, lelkileg, teljes személyiségünkkel ott vagyunk. Mi azt is jelenti, hogy, hogy a kollégáink, akik, akik a telepre bemennek, ők, ők, ők minden, mindenfajta lelki folyamaton keresztül mennek, amit egy ilyen telep e, tud jelenteni, vagy egy ilyen nehéz környezet tud jelenteni, a napi 8 órában, sokszor 10-12 órában a telepen élnek, tulajdonképpen ö, szerves részévé válnak a telepnek, és így, így, tudnak, így tudnak egy másfajta, más típusú munkát végezni. A munka itt nem jó, tehát ugye nem munkáról beszélünk, ez talán egy hivatás inkább, vagy egy elhivatottság. Ez jelenti a jelenlét, tehát hogy, hogy ott vagyunk folyamatosan. Hogyha, hogyha rossz dolog történik, akkor is, hogyha valamit nem jól csinálunk, másnap akkor is oda megyünk, ha valami jó dolog történik, akkor is ünnepeken, tragédiákban végigkísérjük a telep életét, mert hogy azt gondoljuk, hogy így lehet, így lehet akár hosszú távon beavatkozást kezdeményezni, vagy valamilyen módon az, az utakat irányítani, terelni, hogy az ott élők helyzete tudjon változni. Ez a jelenlét, és akkor valószínűleg már a módszertanról is e, e, kell majd szót ejteni, ez csak így, ahogy elképzelem, ugye ismeretlenül a, a témát, hogy ez olyan azt jelenti -e, hogy az ember jár házról házra, és úgy ott van, aztán hazamegy, vagy esetleg van egy kis bázis, egy iroda vagy valami, és akkor ott szervez valamit. Ez az utóbbi nekem nem annyira szimpatikus, mert akkor ez a jelenlétből egy olyan elkülönült valami lesz, mint mondjuk egy önkormányzat, ami elfelejti azt, hogy ő kiért van esetleg. A programok indulása mindig azzal történik, hogy hogy van egy ember, aki oda talál, <gül> ez általában valamilyen, valamilyen segítségkérés kapcsán tud, tud ö, ö, megvalósulni. Mondom például, ö, akkoriban a cigánytelepen, cirkuszos lakókocsiban, putrikban, ö, kicsi kunyhokban éltek emberek, amikor ö, a szeretetszolgálathoz egy segélykérő levél érkezett, egy asszony fát kért, mert fázott, tél volt 2004 ö, novembere, akkor, akkor a telepre érkezett Vecsei Miklós Mikló és és azt látták, hogy itt, hogy itt ez az asszony, asszony egy cirkuszos lakókocsiban él, és igen, lehetett volna adni neki egy fát, kipipálni, hogy rendben van, biztos nem fog fázni két hétig, és, és akkor megnyugodni, de hogy, de hogy a szeretett nem erről szólunk. Azt gondoltuk, hogy azt gondolták ők akkor, hogy nem hogy lehet, nem lehet csak fát adni, hanem itt, itt valamit el kell indítani hosszú távon. Itt indul a program. Ö, igen, egyébként fizikailag is úgy néz ki, hogy nyilván kell egy bázis, ahol az ember ö, ott tud lenni. Ö, ez akkor monoron ö, három konténer blokkot jelentett, tehát, hogy nem nem szerettünk volna egyből palotát építeni a telepen, ahol a szociális munkás internetezve ö, segít a rászorulóknak, hanem, hanem, hanem egy hasonló közegben vetettük meg a lábunkat, mint ahogy ott ők élnek, tehát hogy semmiképpen se jobban. A telepet felmérve a telepen nem volt víz. Egy nyomós kútról hordta mind az ötszáz ember a vizet, tehát szükségét láttuk egy mobil vizes blokk kialakításának, zuhanyzó, mosógép, ami illetve az férfi, egész telepet elkezdtek kiszolgálni. A, ami az egész telepet elkezdte kiszolgálni. És gyakorlatilag innen indult minden. Én 2005 májusában kapcsolódtam be, gyakorlatilag amikor ez a, ez a vizes blokk úgy, úgy oda települt, és... és Innen indult el az egész rendszer, az egész folyamat, hogy, hogy én gyakorlatilag egy kb. két éves időszakig ugye telepen voltam napi 8 órában. Ismerkedtünk, ö, beszélgettünk, házról-házra jártunk, megszoktuk egymást a telepi emberek elők, megszoktak engem, én megszoktam őket, nem tekintettünk idegennek egymásra. Én már a kávéval, én megkínáltam őket kávéval. A naplom tulajdonképpen erről az időszakról szól, mert hogy ez egy, ez egy olyan, olyan folyamat, ami ha nem megy, akkor akkor, akkor nem, nem érdemes ezt így erőltetni. Tehát, hogy oda lehet vinni egyből uniós forrás, lehet építeni csillogó házakat, de hogy nincsen értelme. Tehát, hogy el lehet költeni sok pénzt, de. Mindjárt kezdjük, hogy okay. miért nincs értelme, hiszen ez olyan, ö, hogy mondjam, olyan, olyan, mondjuk úgy, hogy normális elképzelésnek tűnik, hogy hát embereknek nincs, akkor adjunk nekik, és akkor majd jobb lesz. Azért, azért nem, mert ugye a mi módszertanunk tulajdonképpen a diagnózison alapul. Tehát, hogyha elmegyünk mondjuk orvoshoz, és az orvosnak épp akkor az ügynök adott egy szuper gyógyszert, ami, ami jó a fejfájásra, de megy a beteg, és, és semmi kérdés nélkül azt mondja, hogy ez szedje be, és ez tudjuk. De hát nekem a lábam fáj. Nem, nem, ez jó lesz. Ez jó lesz. És elmegy, és nem gyógyul meg. Hiába a drága gyógyszer. N nincsen értelme. Ezért, ezért van a jelenlét, hogy mi a telepen beilleszkedünk, nagyon-nagyon-nagyon sok információt magunkba szívunk, a telepi emberek is nagyon sok információt szívnak be rólunk, megismerik a mi, mi munkánkat, lehetőségeinket, nyilván, nyilván a folyamatban van segélyezés, nyilván, hogy valaki éhezik, akkor nem nézzük, nem adunk neki, tehát hogy, hogy ez, a, ez abszolút része ennek a folyamatnak, hogy az ott dolgozó kolléga a máltai eszközöket használva, sőt azon túl, amit lehet segít, de hogy nem azonnal a fejlesztésbe indulunk be, mert hogy nincs, nincs értelme, meg kell tudni, hogy mit kell fejleszteni. Egészen más kell a Pécsi telepen, és egészen mást Tarnabodon, egészen másról van szomoron, mint Táskán. Az Oszdi 7-es telepre nem, nem vihetünk ugyanazt, mint amit a Pokoli turonyban, Tehát, hogy ezeket mind-mind az ott lévő jelenlétel, ami akár egy-másfél-két év is hogy, hogy megismerik, hogy mire van szükség. Ezért nem lehet egyből, egyből az uniós programokkal kezdeni, vagy nem unióssal, akármilyen nagy, nagy válzati pénzzel, mert hogy nincs értelme elkölteni ezeket a pénzeket. Egyből. Uh -huh. Mire jutottatok, vagy mire juthattok tulajdonképpen? Főleg, hogyha nincs egy határozott előkép. Ő... Azért a monori telepet, és azért minden telepet az ott dolgozó szakemberek, akik, akik, akik azért ezt a telepet ismerték, a jólét, a családsegítőszolgáltat, az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az áramszolgáltató, hogy ne csak szociális, vagyok, a rendőrség. Tehát hogy azért ezeket, az, ezeket a telepeket már ismerik az emberek, ismerik az ott dolgozók, és ez a két év, vagy, vagy egy év, vagy amennyit ott töltünk kezdeti időben, ez szól arról, hogy őket is megismerjük, ők is elmondják, hogy miről van szó a telepen, és ö, most kicsit megkavarodtam, elfejtettem a mondatom elég, hosszú lehet kicsit, Én, abban indultunk ki, hogy ugye hosszú időt ott töltetünk, de nincs egy, ahogy jól érzékelem, nincs egy határozott elő, kép arról, hogy mit kell egy ilyen egy csinálni. Tehát nem egy programmal mész oda, amit mondjuk én, tudom, én találkoztam Piszkorpossal, meg különböző emberekkel, és hát Amerikából ilyen egy fél órás beszélgetés után ő már ontotta a megoldásokat. Igen, ny ny nyilván azért nekünk megoldási alternatíváink vannak, hiszen a szervezet azért több mint húsz éves, és be, Tehát, hogy nagyon sok ilyen szituációba belefutottak már a korábban dolgozó kollégek is. Tehát, hogy azért, azért vannak alternatívák, az ott dolgozom, mert nem akkor veszélyesre, hogy, hogy, hogy, hogy mit is kell csinálnia. Mindig vannak azért kidolgozott tervek, ami mentén haladunk, és, és arról vannak leágazások, amiket, amiket megpróbálunk, hogy vajon sikerülhet-e az, hogyha a csikat felszámolva, egy foházsort építünk, vagy a, vagy a minisztériumból pályázunk egy, egy nagyszabású kőingatlanra például. Tehát, hogy, hogy melyik sikerül, melyik nem, ezeket így ilyen közökben van lehetőség akár kipróbálni is. És itt nem emberekkel játszunk, nem emberek életével, mert ahogy mondtam, a szociális munkások nagyon erősen jelen vannak, de hogy, de, hogy azért egy, egy erős a mentén mindenhol haladunk. Nagyjából a Tarnabodi példát követjük, vagy korábban szólt már utcát talán, tehát hogy, hogy, hogy azért ezek mentén Igen, haladunk. a Tarnabod az a hely, ahol a hajléktalanokat meghívta a falu, vagy Máté szereti szagát odahívta őket. Nem tudom, hogy a falu mennyire volt ebben részes, de csak kellett valami, mert nem maradhattak volna ott, és, és hát gyökere tudtak ereszteni, illetve el tudnak talán indulni. Tehát mindenki azt, bocsánat, hogy én képekom, Dávid. Már ez a kettő az nagyon sok minden összesen ez Tehát a mindenfajta szociális munkából kisporolhatatlan az az idő, amíg a jelenlétünk segítségével megismerjük a problémát. Tehát, hogy ez így nincsenek, nincsenek egyöntetű játékszabályok és egy egyszerű megoldások, amit minden helyzetre rá lehet húzni. Árvíz és árvíz között is van különbség, Tiszai meg Dunai árvíz között óriási különbség van, falusi cigányság, városi cigányság között óriási különbség van, városi hajléktalanság, budapesti hajléktalanság és miskolci hajléktalanság között óriási különbség van. Tehát ezeket, és nem tudjuk igazából, amikor nem megyünk, ő, hogy mi is ez. Egy kicsit azért had nézzünk mögé, hogy a különbség mondjuk miben áll egy, -egy példával. Tehát, hogy jobban értsem mondjuk egy hozta föl a példákat, mondjuk a budapesti hajléktalanság és a mondjuk egy vidéki közt, mondjuk ezt jobban lehet érzékelni, de mondjuk a hajléktalanság Miskolc, vagy Budapesten, hát mind a kettő csak kint van az utcám. Így, Így van, de más megoldási stratégiákat kínál egy hajléktalan embernek, más túlélési stratégiákat kínál Budapest, a nagyváros, és egy kisebb város, egy vidéki város. Egyszerűen, ha belegondolunk, és nem beszélve faluról, vagy vidékről, még, még inkább, ha belegondolunk a, a saját tehát az átlag ember életmódjában Budapesten és akár Miskolcon, az ottani uh, túlélési stratégiákban, az ottani, mondjuk a munkaerőpiac helyzetében, az ottani szolidaritások erősségében, tehát a vidéki ember mentalitása és a fővárosi ember mentalitása, hogy lépcsőházban ki van rakva, 300 postoláda, és nem tudom már a tőlem harmadikra lévőtől se, hogy kicsoda is van a postoláda mögött, amíg vidéken azért ez nem feltétlenül van így. Tehát van egy ilyen elidegenedettebb közösség, meg egy vidéki közösség, ami bar, amira is nagyon-nagyon. jelentheti, hogy mondjuk egy vidéki esetben mondjuk jobban lehet támaszkodni a, a helyiekre Budapestnél, meg esetleg intézményesebb megoldásra van szükség? Ez sem így igaz teljes mértékben. Azt gondolom, hogy például egy vidé, mondjuk például Miskolcon, az ellátó szervezetek is nagyon jól ismerik egymást, és sokkal könnyebb, a számossága nyilván kevesebb a hajléktalan embereknek, mint a fővárosban. Gyakorlatilag közösen képesek arra, hogy azoknak a hajléktalan embereknek a, a problémáját megoldják. Még ez mondjuk a fővárosban nagyon nehéz, hiszen nagyon sok ellátó van, és nagyon sok hajléktalan ember van. Tehát itt, itt egy másfajta beavatkozási irányt kell találnunk. Miskorcon, hogyha leül a Vöröskereszt, a Málta, és még az ott lévő két-három civil a szervezet, akkor Kovács József született 52 Hajléta emberről, mind az öten fognak tudni valamit mondani, és közösen fognak tudni akár kialakítani valamifajta csapásirányt, hogy akkor hogyan segítsék azt az embert. Ez a fővárosban viszonylag nehezen, de már van rákísérlet, tud összejönni mondjuk Miskolcon. A, a, azt gondolom, hogy mindenki jobban ismeri a, a, a munkavilágát, illetve tehát azt a lehetőséget, hogy hova lehet azt a... Kézzel fog, kisebb a közeg, amiben mozognak az emberek, illetve amiben a probléma jelen van, akármennyire is város, miskolc Tehát könnyebben átlátható ez a rendszer, és könnyebben találnak benne irányokat. Persze, ha egyetlen ott ugyanolyan marha nehéz, mint Budapesten, de mégis egy átláthatóbb rendszer, mint mondjuk egy fővárosi. És, és lehet, hogy nekem rossz volt a példa, és most én is itt keresem a, a, a szavakat, de mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy Budapest és egy, egy vidéki kisebb település, az meg tényleg teljesen más, mert hogy ott maga a közösség, a kisvárosi is, minden lakója ismeri gyakorlatilag azt a furcsa figuránt aki korábban még csak talán a falu bolondja volt, és ugyanígy nem volt élelme, és nem volt ruhája, és a plébánostól kéregetett, most már azt mondjuk rá, hogy hajléktalan ember. E, és ugyanúgy e, akkor is adtak neki egytelt étel, hol itt, holott ott holomot, meg most is nagy valószínűséggel ismerik, látják, már rég nem látták, te láttad, mi van, a, már olyan rég nem láttam, mi lehet vele. Tehát, hogy ott ez az intézményesülés e, e, e, és a társadalmi szolidaritás azért még nagyon-nagyon egymás mellett jár szerencsére, és nagyon-nagyon jó megoldásokat tud. Ez a hajtalanság mennyire koncentrált jelenség, tehát mennyire nagyvárosi jelenség. Tehát ugye mondjuk nagyvárosban feltűnően lehet látni, mert nagyvároson belül is koncentrálódik bizonyos pontokra, Ezt, és ott aztán tényleg nagyon feltűnő. De az országban mennyire, hogy osztik ez meg? Hát Budapest az első nyilván, és a, és a vidéki nagyvárosok azok, azok még szépen sorba következnek Utána a vidéki hajléktalanságról, tehát kisebb városok, illetve falvak hajléktalanságról is tudunk és lehet róla beszélni, de nem olyan számoságban, mint ezekben a nagyvárosokban, illetve a fővárosban. És, és azt gondolom, hogy nyilván ez befolyásolja a megoldási módokat is. Egyébként a, a különféle jogszabályok is egyre inkább vagyis a különféle jogszabályok, amikor a hajléktalanság kezelésére e, meghozták ezeket a jogszabályokat, valahogy generálták is ezt a helyzetet, hiszen az ellátási kötelezettséget, tehát a hajléktalan emberek ellátásának a kötelezettségét is városokhoz telepítette, nagyvárosokhoz telepítette, ott kellett létrehozni ezeket az intézményeket kötelezően. Nyilván ez azt is jelentette, hogy itt jelentek meg, és itt kezdődött el társadalmi párbeszéd, meg politikai párbeszéd meg, meg mindenfajta gondolkodás mond hogy hogy akkor itt vannak a hajléktalan emberek. Nyilván odamentek a hajléktalan emberek ezt az ellátó rendszert használni a környékről, és így aztán az is valóban előfordulhat, hogy Beszélünk olyan jelenségre, hogy vidékről feljönnek emberek a jobb megélhetés reményében a fővárosba, vagy az adott nagyvárosba, mondjuk a megyeszékhelyre mennek a jobb megélhetés reményében, és előbb-utóbb, mert nincs sokkal jobb megélhetés a nagyvárosban, mint, mint vidéken, a hajléktalan ellátás felhasználói lesznek ők is. Tehát, hogy nem azért mennek oda, mert ők hajléktalanok akarnak lenni, és ezt a rendszert akarják használni, hanem azért, mert azt gondolják, hogy ott könnyebben tudnak majd boldogulni. És aztán sajnos ez a karrier nem tud sikerülni. Tehát van egy ilyen koncentráció, szerintem. Van. Ő. Azt javaslom, hogy a, a néhány perc kis zene után azzal folytassuk a, a gondolatot, hogy, hogy ezt a Tarnabodi hajléktalan falu, hagy nevezzem így most Ebből ezt egy kicsit írjuk körül, mert ez lehet, hogy ahogy érzékeltem, ez segít ahhoz, hogy a Monori programnak a hátterét is jobban tudjuk érzékelni. Tehát én egy ilyen vissza ide-oda kanyargással próbáljuk mi is körbejárni ezt az elég széles témát. a civil rádióban Bányai Géza és Morva Emilia és Kis Dávid a vendégünk Máltai Szeretetszolgálattal hajléktalanság és cigány kérdés ez a fő terület mind a ketten ebben elmélyülten dolgoznak és ezt a két kérdést úgy tűnik, hogy ezt nem is nagyon lehet elválasztani van egy tarna bod, bod nevű falu ahol a máltai egy szeretett szolgálat, ahogy mondta Dávid, körülbelül abban az időben, amikor ez a mondani program is kezdődött, hát hajléktalanokat vitt oda és telepített, és ezek, ezek a tapasztalatok megjelennek, aztán egy másik programban is segítik egymást, de lehet, hogy visszafele is. Tehát, egy, tehát én szeretném mondani hogy mégiscsak egy hogy mondjam, csoportról van szó, egy segélyszervezetről, hogy ez vajon, náltok ez hogyan ö, hát valósul meg, és hogyan, hogyan lesz végül módszer abból a tapasztalásból, amit megszereztetek. Ö, azt gondolom, hogy a baj az baj. Tehát, hogy az most hajléktalan embertér, vagy cigányembert tér, az tulajdonképpen nekünk mindegy. A Tarnabod az egy nagyon nagy reflektorfényben induló program volt, ami nem is tett egyébként feltétlenül jót neki. Mondjuk minket marhára erősített. Merre van ez a tornabod egyébként? Ez Heves-megyében, Heves, heves, megyében. heves megyében az autópályától autópályahoz viszonylag közel. Zsákfalu. Egy zsákfalu. Uh -huh. Munkané, semmi munka. Egy, egy teljesen előregedő falucska képét kell itt elgondolnunk. És ez a, a, a hajléktalanokat telepített oda, azért ez nem... Ezt árnyaljuk egy kicsit, ha lehet. Uh, hát de ilyen is, színek színek színek. El, ez biztos így fog megjelenni. Ezt nem nagyon szeretnénk, <laughs> így jelenne meg. Tehát ahogy én az előbb is azt mondtam, hogy van olyan jelenség, hogy, hogy vidékről feljönnek a jobb megélhetés reményében emberek valami városban. Uh, nagyon úgy gondoljuk, hogy sok olyan hajléktalan ember él ma és a fővárosban, akiknek talán van még valami fajta olyan tudása, ami a vidékhez köti őket. Illetve akár még kapcsolatrendszerük is van, ami, ami nagyon fontos. Tehát ezt a hajléktalanság kapcsán mindenképpen el kell mondanunk, és nekünk ez egy ilyen rögeszményké kezd már válni. Hogy a hajléktalan létben az a legrosszabb, hogy az ember magányos. Tehát nincs miért fölöltöznie, nincs miért nem berúgnia, nincs miért lefürödnie, nincs miért uh, munkát keresnie, mert nincs ember, mm. nincs mellette társ. Tehát, hogyha mi azt. Uh, Hosszú munka és bizalomépítés után rájövünk, hogy annak a hajléktalan embernek, aki a mi segítségünket, segítségünket kérte, illetve elfogadta a mi segítségünket, van valahol még valami fajta kapcsolata, akkor nagyon-nagyon erősen azon dolgozunk, hogy azt visszaépítsük. Ez egy másik vonal volt. Tehát a Tarnabot kapcsán olyan családokat, hajléktalan élethelyzetbe került családokat, Kínáltunk meg ezzel a lehetőséggel, akikről azt gondoltuk, hogy vannak vidéki tudásaik. És itt már marha nem arra kell gondolni, hogy mert ő majd nagyon jól meg fogja művelni a földjét, mert én abszolút vidéki lány vagyok, de biztos nem tudnék földet művelni. Mert hogy láttam a nagymamámat régen, de azért az nem ugyanaz, mint hogyha most nekem azt kéne, vagy nekem valaki azt mondaná, hogy akkor nyártól kezdve termeljen meg, ami a konyhára kell, biztos, hogy nem menne és belebuknék. Tehát ilyen fajta élő tudása azt hiszem, ma a városban élő embereknek kevés van. Tehát inkább azt gondoltuk, hogy olyan családokat keresünk, akiknek van fogalmuk arról, hogy mi az, hogy vidéken élni. És hogy ez nem egy ilyen kényszer volt. Tehát, hogy marhára nem büntiből vittük le őket Tarnabodra. A falut sem akartuk büntetni, illetve a halékdán embert sem akartuk büntetni. Nyilván a, az elején a, a reflektorfényben ez volt, hogy most a falut büntetjük azzal, hogy oda tesszük ezeket. Nem pont Tarnaboldan mi zsákfalú, és a ez világ végén van ugyanolyan, ezek ugyanolyan véletlen volt, mint Igen? hogy monorra oda keveredtünk. Tehát, hogy, hogy autózás kapcsán véletlenül oda évet, talán, nem tudom, hogy a Vacsai Miklós... Ha, jós sejtem. Tehát, hogy arra tévedt a polgármester úrral sikerült egy jót beszélgetnie, és is úgy látszott, hogy, hogy ez a falu akár szeretettel fogad mm -hmm. családokat. Tehát, hogy itt azért az fontos, hogy családokról volt szó, nem egyedülálló hajléktalanokról. És hogy azért azt akkor úgy, úgy ki lehetett számolni, és most számokat én nem fogok tudni mondani, hogy, hogy mennyibe kerül egy hajléktalan embernek, vagy egy családnak az intézményi ellátottsági rendszerbe való kerülése az államnak, és mennyibe kerül mondjuk egy, egy családi ház megvétele egy ilyen távol lévő mondjuk zsákterepülésen és ezek az arányok azért nem, nem álltak közel egymáshoz, tehát hogy gyakorlatilag ez a lehetőség nagyon jónak kínálkozott. És amiben az a program picit máshogy indult, mint aztán a, a, a többi programunk, hogy itt a, a családok letelepítésén kívül erősen a foglalkoztatás irányába ment el a program, mert hogy az első... első Igazi beruházás, ami a faluba ö, életet hozott, talán ezt most így nem nagy szó ezt mondani, mert hogy, ugye ez a beszélünk, ami az autópályától mondjuk 5 kilométerre sincs, és esélytelen volt az ott élő embereknek az, ez hogy... Ez egy nagyon érdekes dolgányokat, amikor önként, az, az autópályákat fejlesztik, hogy azt gondolják, hogy ez milyen jó hatással lesz a, a környezetére, és általában ez kiderül, hogy nem igaz. A két pont ahonnan mondjuk, mit tudom, Budapest és Debrecen az mondjuk fejlődik, vagy háza, de közben, ahol leágazás sincs, esetleg 10-20-30 kilométeren keresztül, esetleg földeket választanak el egymástól, falukon megy keresztül, azok meg elszegényednek, mert a kutya se jár arra. Hát igen, illetve hát azért lehet ezen közlekedés fejlesztéssel segíteni, tehát mondjuk az autóbusz nem reggel 6-30-kor menne be, és 18-13-kor vissza, akkor több esélye lenne. Ez lehetetlen. ilyen totál élet. Több Teljesen több élhetetlen volt a dolog. Nem lehetett eljárni a faluból, tömegközlekedésre dolgozni. Uh -huh. Tehát, és akkor itt ugye mindegyik azt mondják, hogy nem akarnak az emberek dolgozni. Ha akarnának sem, tudnának, mert hogy egyszerűen ugye autót fenntartani nem tudnak, tömegközlekedni meg nem lehet. Ennyire egyszerű. Tehát ez például egy uniós pályázat, aminek van három mondatos szalagcíme, hogy mire kell pályázni, és én ülök Budapesten az asztalnál, és van Tarnabodon kapcsolatom, akkor a pályázat megírás a pillanatában nem fogom tudni. Tehát uh -huh. ehhez valóban az kell, hogy én ott fél évet ott legyek, és azon gondolkodom, hogy mi, mi és akkor rájöjjek, hogy hát a 630-as uh -huh. nem lehet hatra Ugyan, és dolgozni. És autóval menjen oda az ember, Igen, és rájöjj, hogy jó ég, így ez nem hát működik. Ez, hogy erre uh -huh. senki nem gondolt, Viszont venni, nem a, nem viszont venni egy mikrobuszt, amit ott meg is tettek, egy, nem tudom, 16 személyes mikrobuszt, a faluban találtak sofőr. Mert az például egy en kicsi falunnak egy ekkora mikrobuszhoz szinte elég is. Abszolút. Én? Tehát, hogy ha az a 10, 16 ember Annyit csinált a busz, hogy reggel összeszedte az embereket, és az autópályáig elvitte, ahol már ment az a busz, Á. ami szállítja az embereket a munkába a nagy cégekhez, csak az autópályáig. A mm -hmm. És a és, és, és a munka beindult, és, mm. és beindult, és este visszahozta őket. Mm -hmm. És a busz lehet másra, aztán el lehet vinni gyerekeket az állatkertbe, el lehet vinni moziba, el lehet vinni nagyvárosba, <laughs> Monoron, és akkor. Hogy, igen, hogy, igen, hogy, úgy, a a tesszük, hogy hogy kapcsolódik a lehetőséget. Hogy Monoron 2007-ben három gyereket sikerült egy nyári tábor kapcsán a Balatonhoz vinni. Egy mikrobusszal nekem adatott meg az a lehetőség, hogy ezt a buszt vezethettem, és hogy a gyerekeket vittük. Ez nagyon fontos, mert hogy Monor Monorról elindulva, ilyen kisebb bányatavak mellett megy el az ember, és hogy ezek a gyerekek az ablakra tapadva exterzisban hitték azt, hogy az a Balaton. <haz> És hogy mi ezek a gyerekek sose jártak monoron ezek a, kívül? Ezek a gyerekek nem jártak monoron kívül. És itt mm. is bejönnek azok a nagy szavak, hogy miért nem dolgoznak, hát Budapestre jutni semmi, cigányok nem dolgoznak, nem is akarnak dolgozni. Budapest 35 kilométer, nagyon nehéz bejutni egy olyan embernek, akik a jövedelme 23.210 forint, mert mm. nagyjából 25.000 forint a vasúti bérlet. Tehát ez, ez az esélyeket nem hozó egyenlőségbe, de vissza a buszhoz, mert hogy nem ez volt még, nem ez volt még a, az ívnek a Teteje, tehát, hogy, hogy azt az érzést, amikor a gyerekek a meg meglátták a Balaton, tehát, hogy most is bizsereg a bőrön. Tehát, hogy az olyan, olyan érzést nem, nem lehet adni, tehát, hogy nincsen olyan, nem mittékel, hogy van ekkora víz. Mm. És akkor már ezt kezdte hogy hogy fognak ebbe belemenni, hogy bele, nincs is ilyen, nem is hiszik el, hogy ebbe bele lehet menni. És egy hét múlva, amikor vissza kellett csöppenniük a a nyomortelep közepébe, akkor az egy nehéz időszak volt, de az a három gyerek azóta öt éve nagyon-nagyon jó barátságban élnek, és sokkal több készítésük van arra, hogy elhagyják Monort, és elmenjenek az állatkertbe, hogy elmerjen menni egy szakiskolába, Budapesten, ne csak Monorban gondolkodjon. monor nagyon jó hely, tehát ez nem ledegradálom Monort, de egészen más, hogy én azt gondolom, hogy a gyerekemmel lemegyek Debrecenbe az állatkertbe, mert az olyan jó dolog, és hétvégén elmegyünk. Ők ezt még csak nem is gondolják, mert hogy úgyse tudják megvalósítani. Itt arról is szó van, ha most csak már gyerekek miatt jutott az eszembe, de azt hiszem, ez egy fontos gondolat lehet, hogy a bajba ember az elveszíti az ambícióit is. Mivel hogy olyan sokszor éri kudarc az idők során, vagy eleve egy kudarc világba születik bele egy-egy egy kisgyerek mondjuk egy ilyen telepen, hogy a jövőről nincsen olyan elképzelés, hogy ő bármit tehetne a saját jövőjére. Hát, be... És az ilyen apróságok <síns> megfordíthatják a világát, így egy kinyitják a számára. Hát hogy lehet? Ez, ez, ez, ez az egyik legfontosabb feladat. gondolja? Hajtóerőt. Tehát, hogy egy harmadik generáció nő fel, mondjuk nyomortelepeken, vagy cigánykultúrában. Vagy hajléktalan szállon. Vagy hajléktalan szállon. hogy tulajdonképpen a két probléma egyáltalán nagyon különbözik, hmm, csak kulturálisan távol. más azért. Nincsen távol, egy más igen. Tehát, hogy egy harmadik generáció nő fel úgy, hogy a, hogy a gyerek nem látja a reggel 8 óra, vagy 7 órakor felkelni, és elmenni valahova. Dolgozni a boltba, vagy nem látja. Akkor hogyan, hogyan haragudjunk rá, hogyha nem ér oda 8-0-0-ra becsöngetésre az iskolába? Van jogunk rá haragudni? Azt gondolom, nincsen. Hát, hogy már az ő anyja vagy apja is ezt látta, hát, adott erről. erről van szó. Mi miért haragudjunk hát igenom, rá? Mert hogy nem akar mondani, mert úgy, csak arra gondolok, hogy húsz egy éve. Ö, de talán már több is, hogy a, a szociális gondoskodás ilyen értelemben megszűnt. Igen. An, mondjuk annak a, az átkos. Mi volt azért? Ez, ebben, ez, ezen az oldalon nem volt annyira rossz, mert, mert tulajdonképpen mindenki munkához juthatott, sőt, munkakerülő válatot ha nem dolgozott. De hát 20 éve ezekre az emberekre nincs szükség, vagy 20 jó pár éve. Így már az ő gyerekeik, ugye elség fiatalon szülnek, hát bizony de a hajléktalan szálon is van olyan anyuka, aki nálunk volt gyerek. Tehát, hogy aki már gyerekként lakott a mi hajléktalan szálonban, találkoztunk vele, mint édesanyja a hajléktalan mm -hmm. szálon. Tehát azért ezek tényleg döbbenetek. Ez egy másik kapu egyébként. Tehát, hogy az intézmények mennyire szocializálnak intézményi létre például. Egyébként nagyjából ugyanaz, amit a Dávid mondott. Tehát, hogy ők megszokták azt. Nincsen perspektíva. Nincsen nincsen hova gondolni. Tehát a ma, a ma az ma, de holnap meg holnap, de az, hogy öt év múlva mi lesz, az egy befoghatatlan, beláthatatlan. A napi betevőt kell megszerezni, és akkor ezzel ki van pipálva a dolog, tehát nincs jövőkép. Hogy lesz valakiből hajlítanom? Ez sokunkban ez a kérdés. Ez egy egyik út, amit most elmondtál, hogy eleve beleszöltik ebbe vilába, ami eléggé szörnyű, fejlemény, de valahogy elkezdődött ez az egész folyamat. Emléztem rá, 80-es jövő közepén találkoztam én az elsővel, még akkor pályoparokon voltak csak, és az ilyen nem volt, ahogy Géza is említette, hogy tényleg ilyen jelenségek akkor kezdődtek, hogy, hogy, hogy lesz valaki ilyen helyzetben. Nagyon egyszerűen egyébként sajnos. Tehát, hogy azt gondoljuk, mi szerintem mind a négyen vagy öten itt, azt gondoljuk, hogy bennünk sose lehetne hajléktalan ember, sajnos igen, pedig nem igaz. Tehát, hogy pedig nem igaz, nagyon, nagyon, nagyon könnyen lehet ma Magyarországon hajléktalan ember bárkiből. Ö, nem igaz az az állítás, hogy csak és kizával az alulképzelt, nem igaz az az állítás, hogy csak az alkoholbeteg, nem igaz, hogy csak aki gyűrös körülmények között elválik. Tehát sok-sok-sok összetevője van annak, ö, hogy megbillenjen valakinek az élete úgy, hogy onnan ne tudjon felkapaszkodni. Ami egyébként a legfontosabb, amit az előbb is mondtam, és tényleg jelmániáson, mondjuk, hogyha elveszíti a kapcsolatait, azt a szövetet, amit ő, amit ő még képes fenntartani, őt még képes fenntartani, akkor nagyon-nagyon ott lehet valóban zuhanni. Ö, hajléktalan ember ma Magyarországon nagyon könnyen lehet úgy, hogy egy boldogan indult házasságban felvettünk szép nagy hitelt, annak reményében, hogy a négy kerék és a három gyerek és minden tökéletes legyen, és aztán egy, egy házasági konfliktus kapcsán meg kell osztozni a hitelen, és az eladhatatlan ingatlanon, és közben mondjuk még egy munkái leépítés is beesett mondjuk a férfinak, aki egyébként nem tudott a barátaitól hosszú távon segítséget kapni, és nem merte felvállalni ezt a konfliktust országvilág előtt, és és elindult egy olyan fajta adóság spirálban, és egy olyan lejtőn lefelé, amiben csak azért, hogy jobb, jobb, jobban élje meg a mindennapot, még elkezdett inni is. És meg vagyunk. Köszönjük, meg vagyunk. Ugye egy anyád gyerekekkel azért a, a közösség, illetve a rokoni kapcsolatok talán könnyebben befogadnak ideig óráig, mint egy férfit magányosan. Hihetetlen gyors, gyors karrier már, hogy ilyen csúnya kifejezéssel érjek hajléktalannak lenni. A, és azt gondolom egyébként, hogy borzasztó nagy felelőssége a közösségeknek, a mindenkori falu közösségnek, utcaközösségnek, házközösségnek, iskolai, munkahelyi, akármilyen közösségeknek, hogy észrevegyék, hogyha bajban van az ember. Mert hogy az egy dolog, hogy valaki hajléktalan lesz, szörnyű dolog, de hogy szerintem lassan fel kell vállalni, illetve kell tudnunk beszélni arról, hogy ismét igen sokan lesznek öngyilkosak ma Magyarországon. Felekszik férf... a... Férfiak, így van. Tehát ezek a... Ez a hajléktalanok körében nem. ennyire? Nem. Nem, nem jelenleg? Nem, ez nem a hajléktalanok körében. Ez a józan belátó képességben lévő... Ez tulajdonképpen ö... szóval egy alternatíva? Tehát, ez a hogy mondjam, valaki vagy maga, maga ellenfordul, vagy, vagy ha, mikor minden összedől, vagy pedig vállalja ezt a... Én nem tudom, hogy lehet ezt így csarkítani. Azt hiszem, hogy ez megint egy társadalmi megoldó problémává, vagy egy konfliktus megoldó problémává kezd előlépni. Lehet, hogy ez csak az én rögeszmém, de én mostanában nagyon sok ilyen történetet hallok, hogy, hogy nem veszük észre a közülöttünk élő emberekből, hogy emberekkel, hogy bajban vannak, nem mernek segítséget kérni. Minden azt a hogy, hogy egy férfinak happy-nek kell lennie, és a hátán vinnie a boldog feleségét, és a, a három mosolyos gyerekét, és külföldön kell nyeralni, és szuperautóval kell közlekedni, és vitamin kell fogyasztani, és amikor ez bebillen akkor arra nincsen alternatíva. És ne, nem érett a társadalom arra, hogy azt tudja mondani, hogy de semmi baj, mással is előfordulhat. Segítünk, gyere. Tehát nincs meg az a kés, nem nevelődött belénk az a kérség, hogy merjünk segítséget kérni és elmondani azt, hogy basszus, iszonyan bajba vagyok. Körbetartoznak nekem a vállalkozók, nem jutok a pénzemhez. És nem, én azt hiszem, hogy most olyan... Ö, olyan állapotban van a társadalom, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy nem merünk egymás vállának dőlve ö, kapaszkodni egymásba, és, ö, és megoldásokat kínálni. Én Esztergomi vagyok, és most az elmúlt időszakban Esztergomban két családapa ö, lett öngyilkos abszolút ilyen történetek mm -hmm. után. Ö, borzasztó, és, és, és azt hiszem, hogy mindannyian, vagy úgy gondolom, hogy mindannyian tudnánk ilyen példákat mondani. A cigánság esetében a hajléktanosság nem Tudik, Mennyire jellemzők. Nem tudjuk jellemzőnek, de valahogy <coughs> amikor már, hogy mondjam, leér valaki a, a, a, a lét aljára, úgymond, akkor csak hasonló szituációban, a szegénységnek hasonló fokával találkozunk, de mennyi, van, mi a különbség a, a, a két, hogy mondjam, élét állapot között cigánynak születni egy cigány családba, egy cigánytelepen, és hajléktalanná válni és bolyongatni a, a városba. Tudy Emilia mondta, hogy elég sötét képet festett. most így a végére, de hogy, hogy ez a kép tényleg sötét, mert hogy, hogy a cigány kultúráról azt gondoltuk, meg, meg mindig, mindig azt hangoztattuk, hogy a cigányság között nincsenek hajléktalanok, mert hogy a közösség összetart, befogad, mindig jut egy szelet kenyér, vagy egy, vagy egy, vagy egy bodag, vagy, vagy, tehát, hogy, vagy egy kelyh-hoz oda lehet ülni, hogy... hogy manapság a nagyvárosukban megjelentek a hajléktalanok is. Mikor óta mi van az a jelenség? Hát szerintem az, az utóbbi egy-másfél évben szóval. értünk el. Nem ezt így jól, jól látom, vagy jól sejtem. Hát, és, és pontosan ezért én, én most végig tudatosan azt a cigánytelep szót igyekszem, igyekszem inkább nyomortelepként Aha. avanzsálni. Mondjuk ki magyarul. Igen, tehát hogy, hogy, hogy a, a, a cigánytelepek a kultúrájukat sajnos lassan kezdik elveszíteni, tehát hogy nem beszélik a nyelvet, azok a hagyományok lassan kezdenek elveszni. Monoron nagyjából a temetés kultúrája az, ami megmaradt, így, így igazi hagyományként, de hogy, hogy a nyomor és a szegénység között kezd határ határ kialakulni szerintem, mert ugye hogy, hogy a, szegénység, a szegénységben él egy szegény család, akinek van munkája, csak nagyon keveset keres, nem tudnak elmenni nyaralni, nincsen autójuk, de, de még látja azt, hogy mi lesz majd mondjuk jövőre. Hogy hát, ha lesz, lesz egy jobb munka, hát, ha nyerek a lotton, valami még, még lehet, a gyereket csak beírtam iskolába, én keves. A nyomor, nyomor az azért ezt már elveszíti. Tehát a nyomorban élő nem tudja, hogy mi lesz a jövő hónapban. Örül, ha azt látja, hogy holnap be tud még fűteni fával. Mm. És aki, akinek alval kell törődnie nap, mint nap, hogy mi lesz holnap. Tehát, hogy lesz-e holnap egy szeletkenyére, amit a gyereknek adok, vagy egy poár cukros víz, hogy mégis valami tápanyagot kapjon. Borsodban van olyan cselek, aki két naponta eszik. Tehát, hogy, hogy azért... Nem, nem minden rózsás mostanában. A szó szerint éheznek. Tehát, hogy, hogy szó szerint éheznek. Aki azzal törődik, hogy mi lesz másnap, ott nagyon nehéz bemozgatni. Nagyon nehéz visszatalálni a, a, arra az útra, amit, amit normális társadalomnak, vagy integrált társadalomnak nevezünk. Itt nagyon nehéz a szociális munkásnak is azt mondani, hogy de hogyha elmész és beállsz abba a sorban a munkagyi központból, 2000 olyan ember áll el előtted, akinek egyetemi diplomája van, tudom, hogy neked hat osztályod van, de biztos találsz egy olyan összeszerelő üzemben egy munkát, nagyon nehéz ilyenkor meggyőzőnek lenni. Tehát, hogy, hogy, hogy ne a feladatok. Egy zárójeles hajléktalan kép, amikor David mondja, hogy mi lesz holnap, tehát a hajléktalan ember felébred és egy dologra koncentrál általában, hogy minél hamarabb leígy a magát, mert akkor nem kell arra gondolni, és nem kell azon járatni az eszem, hogy mi lesz holnap, meg hogy mi lesz ma. Tehát, hogy azért gyorsan keresek annyi pénzt, és korduljak annyi pénzt, hogy leígyen magam, mert úgy eltompít, hogy nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkoznom. Tehát ezt a falat kell áttörnie a szociális munkásnak, és nem, nem intézménnyel, nem segéllyel, nem tudom, mivel, hanem egyszerűen bizalom visszaépítésével, és azzal, hogy van, akinek te még fontos vagy, és érdemes nem berugnod mindjárt reggel, mert még én jövök, és még beszélgetek velem. Kathara ves vichir piperi, Sho anda sho tandat anda se ra városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Égézes Gábor van ma itt, Kis Dávid és Moro, Emilia pedig a Máltai szeretett szolgáltól. A és uh, cigány kérdést. Valóban ez ezen a, uh, úton mozgunk, és hát van még egy kérdés, amit, amit nem fogunk elhanyagolni, és uh, uh, már nyugodtan, javaslom, hogy nyugodtan. Szóba lehet hozni, ez pedig az önkéntességnek a kérdése, is a Máltai szeretett szolgálat, ha bár ma már egy nagy szervezetté vált, azért az önkéntességet továbbra sem nélkülözi, és azt hiszem, hogy akik itt ülnek, azok is önkéntesként kezdjék, ha ma kaptak érte esetleg valami fizetést, igen, a mi létünkben nem lehet nagyon elkülöníteni már az önkéntes, meg a fizetett alkalmazottat, azt hiszem, én itt magam a mosélyokta, mert Dávid mondta, hogy hát ő nyolc órát dolgozik a a túlót, tehát mondjuk a 8 órát lehet, hogy fizetett alkalmazottként, egyébként meg azt a maradék tizet, azt meg önkéntesként simán deklarálhatjuk, tehát a hétvégén meg a karácsonykor, meg az este, amikor még mondjuk e-maileket írogatunk jobbra-balra, hogy mi meg hogyan. Tehát azt hiszem, hogy hogy tényleg a Máltár az totálisan jellemző, hogy mindenki nyakik beleül abba a feladatba, amit, amit éppen végez, akkor is, hogy fizetett alkalmazott. De szerencsére hihetetlenül jó érzés, és nagyon-nagyon sokat ad nekünk is, hogy nagyon jó önkénteseink vannak, és keresnek minket, felráznak minket, olyan, olyan szempontból és olyan szögből látják a mi munkánkat, illetve a hozzánk segítséget fordulók élethelyzetét, amit mi esetleg nem látunk, vagy már rég láttunk, vagy már elfelejtettük. És ez nagyon, té nagyon-nagyon jó érzés. Hajléktalan ellátásba is. Nagyon sok önkéntes dolgozik most is, itt Budapesten is. Fiatalok, egyetemisták, középiskolások jönnek és keresnek, és leginkább most már az is bajunk szokott lenni, hogy milyen munkát találjunk már nekik. Uh. A um, mahtis szeretettük a az egyházi kötődése, az, az, hogy mondjam, tehát elvárás -e mondjuk egy önkéntes számára? Senkitől sem elvárás, egyetül a vezetőktől, tehát a, akit, mm. akiket vezetőként választunk a csapatban, tőlük elvárás, a, a sem a, a, a ránk bízott emberek felé, nem állt, tehát hogy az idős otthonunkban bármilyen felekezethez tartozó, mm. idős jelentkezhet, sőt olyan is, akinek ő azt mondja, hogy nincs vallása, vagy nem vallásos, az önkéntenseinknél sem, sem semmifajta ilyen veres nem fogalmazunk meg, azt fogalmazunk meg egyedül, hogy tartsa tiszteletben a Málta szellemiségét. Tehát ez egy ilyen viszonylag Igen. Ö, könnyen megugorható történet, azt hiszem. Ennyi. Most eléggé sötét színeket fesettünk, az első felében most fel most az eredményekről. Azért vidítsatok föl minket, hogy <gül> mégis azért, hogy ez a munka, amit végeztek, ez, ez gondolom, ti is érzitek, hogy nem hiába való. Hát, muszáj éreznünk, tehát, hogy persze, hogy érezzük, mert hogy ezért csináljuk, hogy legyenek eredmények. Az eredménynek a definíciója azért, azért egy nyomor telepen dolgozók, egészen más. Nálunk eredmény, hogyha a gyerek, amikor bejön köszön, vagy kifújja az orrát, vagy kezet mos, de nyilván azért vannak ennél sokkal nagyobb eredményeink is. Monor, monorra vetítve azért el lehet mondani, hogy 2004 óta zajlik a program. fokozatosan a lakhatás, a fiatalok, az egészség területén, mindenhol, mindenhol valami pluszt tudtunk nyújtani. Így például a gyerekek terén egy közösségi házat tudtunk létrehozni, ami, ami egy, egy nagyon jól variálható holland tulipán termesztő konténer. Ö, Imre atya szerezte nekünk, ez egy 200 négyzetméter alatt területű csarnok, tehát nem, nem, ezt sem, ez sem építettük. építettük mármánypadlóból, mert hogy nem volt rá szükség. Ez egy szigetelt konzertoboz hangárként ismeri. Ö, talán most már a szociális szakma is, Ö, mondhatom azt. Ö, itt indult minden, elkezdtünk a gyerekekkel játszani. Először, először én. Aztán, aztán ebbe szép lassan jöttek az önkéntesek. Nagyon fontos, hogy legyenek önkéntesek. Monoron, Monoron három apáca vette szárnya jelle ezt a, ezt a játszóházi módszert, két Jézus kis testvér, illetve egy Aztán, Aztán a játszóházból tanoda lett. Dél előtt a kicsik játszottak, délután a gyerekek elkezdtek tanulni, szereztünk padokat. Mert hogy egy 20 -25 méteres, egy felekkora putriban élve, nyolcan, nagyon könnyű beírni pedagógusként, hogy nem írta meg a házi feladatot a gyerek. Amikor családládokatás kapcsán elkísérlem a pedagógust, és megkérdezem, hogy itt az ágy, ott a kájha, ugyan mondja már meg, hogy hol, tehát, hogy örüljünk, hogy van füzete, ne annak örüljünk, hogy nincsen. Tehát, hogy nyilván létjogosultsága volt egy tanoda rendszerű foglalkozásnak, ahol a gyerekekkel elkezdtek, elkezdtek a mi kollégáink foglalkozni. És egy eredmény, hogy, hogy már tavaly előttől kezdve nem bukik meg senki a Manoli cigánytelepről. Az Azon... és egyébként. Az gondolom, hogy így furán hangzik. Hát a cigán gyerekeket nagyon sokszor ilyen gyépés osztályokból rakják azzal a jelszóval, hogy, hogy annyira mások, hogy nem értelmi képességei kiányoznak, ami nyilván nem igaz, csak egyszerűen annyira másképpen viselkednek és állnak a dolgokhoz. De hát persze, hogy mások, Ö, ö, elmenni egy képességvizsgálóba első osztályosan, ugye elküldik a gyereket, ö, oda bekerül egy teljesen ingerszegény környezetből érkező kisrác, ahol, ahol azt mondják neki, hogy, hogy itt vannak ezek a játékok, és kezdj el vele játszani, és a pszichológus nézi, hogy ő mit csinál vele, vagy az ott dolgozó szoká, mert ez a gyerek annyira nem tudja, hogy mik azok a játékok, hogy elkezd játszani. Eszébe se jut, hogy neki ott négyzeteket rajzol, nagyon könnyen kijönni az iq alacsony. Tehát, hogy Mert könnyű, könnyű, mondjuk a könnyű, át, könnyű átkerülni egy, egy más típusú iskolába, a rendes iskolából, és a visszaút már nem ennyire könnyű. Tehát. Ti adtok ilyen visszajelzést a, a mondjuk a képességvizsgáló pszichológusoknak a hogy a, hogy, hogy a módszerük az, az tökéletesítés, ez szorul, mert az esetben ők ugye kiindulnak egy polgári tapasztalatból, ami a saját gyerekkoruk, és az, hogy nekik volt játékuk, és el sem tudják képzelni, hogy ha valakinek mondjuk nincs játéka, az az első időszakban nyilván először játszani akar, és utána tud vele valamit csinálni. Tehát a az egész Vaj. szituáció. Uh. I, csak azt az egy mondatot szeretném ide beszúrni, amit már korábban is mondott a David, meg ami úgy általában a Mártára igaz, hogy, a, hogy ez egy módszer, egy technika, amiről most itt ti az előbb beszéltetek, ami ugye nem az egyénről szól, hanem egy átlag populációról. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a technika alkalmazható arra, hogy kiszűrjük. Na most mi helyet azt mondjuk, hogy személyre szabott diagnózison alapuló. Tehát, hogy nem egy technikát, meg egy módszert, hanem hogy nézzük meg, hogy ez a kis csáv volt tényleg mire képes, meg mire nem, és biztos, hogy nem jó az ő megnézésére ez a módszer. Ebben benne hogy... van az is, hogy a vizsgáló szakember tulajdonképpen tapasztalatlan olyan, olyan ügyfélel szemben, aki, akinek a kultúrája egészen más, mint a... Mint, Még bő, ez sem biztos, neki, fölül, neki aznap 30 embert kell megvizsgálnia, tehát, hogy a, okay. de ne, ne táma, ne, ne, nem, nem akartam én a pszichológusok lelkébe gázolni, hogy, ezt, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ne, nem, nem a pszichológusokkal van a baj, meg nem a gyerekorvosokkal, semmi, hanem egyszerűen kell, észre kell venni, hogy máshogy kell tekinteni ebből a közegből érkezett gyerekekre, felnőttekre, mert mások, tehát hogy, ez... hát, hogy a szabvány nem mindenkire igaz. Tehát ez a, ez a mi módszerünk, hogy a nem igaz a szabvány. Ló, de nincsenek fölkészítve. Ni igen, igen, illetve hogy, hogy ott azért azt gondolom, hogy ez egy lépésorozatot. Ahhoz, hogy ennek a vizsgálatnak végeredménye legyen, ezt a tesztet kell kitöltetni, ezt a megfigyelést kell. Tehát ő nem is tud ettől eltérni. Én tulajdonképpen azért akadtam ebbe bele, mert, mert ez számra annyira ijesztő. Csak történelmi példák, hogy amikor elmennek mit tudom én, gyarmatosítani, mit tudom én, az angolok Indiába, vagy Afrikába, vagy különböző helyekre az európai ember, akkor nagyon is lenézte az ott élő embereket, mert mert nem értette azt a fajta kultúrát, amiben ők élnek, és ahogyan ők gondolkodnak, és ahelyett, hogy megértette volna, és, és rájött volna, hogy a világot másképpen is lehet látni, és az legalább olyan értékes, mint ahogy mi gondolkozunk, ehelyett primitívnek minősíti, mert hisz nem érti az ő, nem ugyanazon a nyelven beszélnek. Na most itt egy országon belül áll elő az a helyzet, hogy más nyelven beszélünk, és ez rámis is vonatkozik, és másokra, akik nem nyomorteleppen élünk és, és nőttünk fel, és... És hát az érintkezés ö, valószínűleg ö, konfliktusos lenne, hogyha most nekem oda a nem el kéne menni, és ott valamit el kéne Persze. Én is közelebb húzom a táskámat, ha leül mellém egy szigány fiatal. Ja. É, még én is. Még is. Mert a média azt súlykolja, hogy, mm -hmm. hogy káro lopott, rabolt, csalt, büdös, nem tud én. hogy nagyon nehéz ezeket ledolgozni. De azért lehet, tehát, hogy azért visszakanyarodva pozitív példákhoz, hogy nem bukik meg senki, hogy, hogy most van egy olyan foci Owing, monoron ahol a gyerekek rendszeresen járnak edzésre, egy nagyon jó szakemberre, egy roma válogatott fiatalember, aki jár Brazíliában, és egy olyan pozitív példát jelent az ott élő gyerekeknek, hogy ők eljárnak az edzésre, és fegyelmezetté válnak, és hogyha fegyelmezett, akkor elmegy reggel az iskolába, marad csoki azt kérde, hogy menjek el, mert nem jöhetek edzésre. És, és, és, és, és elkezd sikert elérni, amikor most elmegy egy, egy Mártai szervezésű Ózdi foci tornára tíz csapat, tíz különböző telep találkozik más gyerekekkel, más csapatokkal, más csapat szülőjével, együtt esznek, együtt íznak, együtt fociznak, és kinyílik megint csak a világ. Azért elmesél, hogy nézd, én a foci miatt eljutottam ózra, foci te is, vagy te tekézz, vagy biliárdozz, vagy vagy tanuljál, mert, mert azzal tudsz előre menni, vagy a, vagy a másik, másik, másik szociális munkásunk, aki, aki a ckő elnökeként érettségizett főiskolára jár most, és le meg lehet mutatni a kis gyerekeknek, hogy igen, hogyha, hogyha tanulsz, minden nap lejössz a tanodába, akkor lehetsz ilyen. És lesz autód, lesz családod, lesz házad, ki tudsz törni a ebből. És ezek a pozitív példák mind-mind érkeznek. Tehát, hogy ott vannak, csak meg kell őket látni. Nekem fix a ideám, hogy, hogy a médiát alapvetően megváltoztatnám, és, és a híradókból kitíltanám a, a, a, a negatív hírek nagy részét, és, és bevezetnék nagyon sok pozitív hírt is, mert hogy nem nagyon látunk pozitív híreket. Most nem csak a cigányságról, a halléktalanokról se. A, te, te, te, lehetne ezt sorolni. Szükség lenne pozitív életre. Élet. Önkéntességről sincs, igen, kanyarodjunk gyorsan oda, de még a média kapcsán, illetve a közbeszéd, ami ugye a médiából is átjön kapcsán, azt én is nagyon fontosnak gondolnám elmondani, hogy, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy a társadalmi szolidaritást megőrizzük, mert én azért azt gondolom, hogy van hajléktalan emberek kapcsán is van normális társadalmi szolidaritás, és cigány emberek kapcsán is van társadalmi szolidaritás, és ha ezt leromboljuk ezt elkezdjük piszkálni, és, elkezdi, és mondjuk ebben valóban a média és a politika felelőssége borzasztó nagy. Elkezdjük piszkálni, hogy de azért hajléktalan, mert, mert nem akar dolgozni, meg lopcsal, meg bűnözik, meg iszik, meg nem tudom. Azért tartotta a cigány ember, mert nem akar, nem tudom. Akkor szépen lasocskám. Ezt a, ezt a láthatatlan szövetet, amit a társadalmi szolidaritásnak hívok én, azt elkezdjük felpiszkálni, felbontani, és az borzasztó nagy bajokat eredményezhet. Tehát azt gondolom, hogy ide nem szabad. Eljutni, és semmiképpen sem szeretne, sem Dávid, sem én szerintem idealisztikus képet felállítani, sem a hajléktalanságról, De. sem a, a cigányságról. Töké hogy Dávid elmondta, hogy ő is közelebb húzza magához a táskát. Én sem örülnék, hogyha az én szomszédom egy klasszikus értelembe vett, vagy az én lakásom ajtaján előtt egy hajléktalan ember lakna. És én sem örülnék annak, hogyha a, a gyerekeim iskolába menet folyamatosan át kéne, hogy küzdjék magukat mindenféle bandákon mondjuk a nyugati aluljáróba. És úgy kéne. Tehát ugye a Márta Marhára nem gondolja azt, hogy mindent lehet, és hogy ez így rendjén van, és hogy nem kellenek szabályok, és hogy nincsenek elvárások, és hogy nincsenek prioritások. Ö, és nem gondoljuk azt, hogy, hogy hogy mindent megengedünk. Tehát ez abszolút nem így van. De mi azt gondoljuk, hogy bizony kellenek a szabályok, fontosak a szabályok, és bizony vannak, akik nem tartják be a szabályokat. És onnantól kezdve attól függően, hogy milyen szabályokat nem tartanak be. Ha valóban egy hajétalan emberre is lehet azt mondani, hogy bűnnel követő. És, és ezt fel kell vállalni. Meg Igen, azt is lehet a... rá mondani, hogy pszichiátriai beteg. Uh -huh. És akkor itt megfordul a dolog, mert akkor már nem mint hajléktalan emberről beszélünk, már róla létszívás, hanem akkor már beszéljünk róla úgy, mint egy pszichiátriai kezeletlen betegről, uh -huh. vagy mint egy bűnelkövetőről, akivel tényleg a rendőrségnek van dolga, vagy tényleg az egészségügynek van inkább dolga. Vagy egy cigány ember esetében, ugyanúgy, hogyha ő bűnöző és bűnelkövető, akkor, akkor őt abba. abba a... Most ez ezért nagyon érdekes dolog, itt nyilván az arányok nagyon uh -huh. fontosak, ugye, szó hogy bűn elkövető dolgot. Hát a, hogy mondjam, a szegény ember minél szegényebb, annál jobban rá van készítve, hogy hát szerezzen dolgokat, nem? Hát mondjuk a 23 ezer, hány forintot mondtál, Mondtam hát szám. emellett az ember csak találított valamit. Mert meg kell, hogy találjon. Hát én, én is találnék, szóval nem erről van szó. Szóval, hát hát ez egy fontos mondat, hogy igen. Hogy igen hát az, az ember fázik éjjel, és nincsen pénze a fára, akkor fát hát kell szerezni. És ez nem egy erős. az erdőbe, mert... és összeszedném a vajat. Ez, ez, ez, ez... Miért nem találunk rá megoldást, hogy, hogy kijelölünk egy területet, ezt lehessen tisztítani? Mint, hogy például helikoptert bérelve sok-sok millió forintira levegőből figyeltetjük a fa -fa fát vágó embereket. Segítsünk máshogy. Töredékéből lehet egy erdőt venni, egy szociális munkás figyeli, mm. vagy egy erdész dolgok. Fogjuk Erre van példa lehet. is egyébként? Mm, vagy is most egy ötleten, vagy? <gül> ez most csak egy <gül> ötleted <gül> volt? Ez most csak egy ötletem volt. De hm. hogy ezek nem egy ilyen, tényleg nem elrúgazkodott dolgok, és továbbra is azt gondoljuk, hogy nem jó, amikor uh, uh, hozzáértés nélkül kevés szerszámmal bénán kivágnak erdőkből Sőt, fákat. rossz. Ez nem helyes. Ez nem, nem, nem teheti senki, azt gondolom. De ha nincs fája, és, és fázik, akkor valami megoldást nekünk kell tudni adni, hogy ő meg tudja tisztességesen szerezni azt a fát. Ha régen az olvaság uh, lehet egy rőzsét gyűjteni. Magyarul, a lejesett faágakat összeszedték, és akkor a néni kék a klasszikus formában a mesébe, rőzsé a hátán, jó napot a anyám ugye beballagott, és akkor ezzel fűtöttek. illetve, ha most is, ha az ember kere hány Viharát, a kidöntött fát lehet látni, ami ott porhad el a földön, és hány ö, földön elkorhadó ágat meg gajat lehet látni, hogy senki nem szed össze. Tehát ö, mázsa, tonna lehetne összeszedni ott a tűzifának alkalmas fát, ehhez képest ö, ezt senki nem csinálja meg, és akkor mások oldalon meg ha, megy a fartóval vajlás. A tehát ez abszolút nincs a helyén. Igen, csak mert, egy kategóriában van az, aki vágja az erdőt. Igen, és a gépekkel, tehát autóval oda viszi, és ez nyilván nem a nyomotra jött, és az, aki pedig, hát próbál valamit ott összeszedni. Szóval ö, egyik dolog, hogy, a, Nyilván, hogy nem fekete, ez, fehér, ez abszolút ö, elfogadhatatlan és Más Másfelől viszont, ö, ahogy mondtam az elején, az uraság megengedte, hogy bemenjenek az erdejébe, ősőgyűjtsenek. Na most a mai uraság ezt nem engedi meg. Oda ö, magán területbelékni tilos című, tilos az áll. Szóval Körülbelül ez a, ez a tábla van kitéve ami megint csak abszurdítást, valahol a kettő között kéne megtalálni ezt a, ezt a dolgot, mert, mert hogyha az van kérve, hogy belépj tilos, attól kezdve lopni fogják a fát, mert, mert akkor, akkor meg ezt fogják csinálni. Szóval ez a mai nyakvonnéküli tulajdoni világ, tulajdonosi világ, ami semmi nem, nem korlátoz, mert szent és hát annak ez a vége. De ha már nálam van a szó, ezzel visszajövve szeretném megkérdezni, van-e arra valamilyen adat, hogy Magyarországon hányan élnek mély szegénységben, magyarul nyomo hányan nyomorognak? lehet -e ezt tudni? Nem készültünk. Lehet tudni. Tehát azt gondolom, hogy vannak KSH adatok, meg vannak kutatások, meg van gyerekszegénységprogram, ami a mély élő éhező gyerekekről szól, de én most hát. erre nem tudok nektek pontos számot mondani megkökentően sokan, drámaian sokan. Tehát, hogy ez, ez, ez biztos. Egyébként, ha egy is, akkor Igen. is sok. Tehát a Gózsef Atélai három a... millió az... az... Nem. Hát nem, szerintem, mi jelzi ennek a nagyságát? A márti Szeretett Szolgálat uh, munkatársának a száma. Ég. Tehát, de nem lenne egy ekkora segélyszervezet, Igen. ami ennyire, ennyi, ennyi dolga van, hogyha nem volna kint segíteni. Ja, Mert az akkor az lehet, az legyen, hogy külföldi segélyezést csinálnának, vagy valami egészen mást, és nem pedig itthon dolgoznának. Szi tehát belevágottam már egy, egy új típusú munkába is, vagy egy új típusú programba. Ez az úgynevezett gyerekeség program, ahol egy, egy ilyen módszertani megvalósításban segítünk most 8 kis térségben arra, hogy felkészüljenek egy következő 20 hónapos időszakban egy, egy szociális pályázati blokknak a, a megpályázására. És itt azért Elég nagy területre rálátunk az országban, egy kicsit más, mint ahogy eddig, tehát Borsodban, a Tisza mentén, illetve lent délen, a Sejé kis térség, is, Hát nehéz helyzetben élnek az emberek. Tehát, hogy tényleg ezt, ezt el lehet mondani, hogy, hogy sokan sok rászoruló, sokan szegény. És különösen területeként, ugye az az észak régió, az nagyon ezek a legrosszabb területek, Tehát. amiket felsoroltunk. De az a kis településen. Ugyan hát, hogy ugyanez, de az Baranyában. baranyában. Éven. Nekem több, de... a, ugye a Monorban az a meglepő, hogy Budapesttől 30 km, a Tarnabond, meg az országúta, és az, ország az autópálytól mint majd a 5 kilométer. Tehát azért ez nem ugyanaz, mint a csereháta, tényleg uh -huh. a, a, a És tehát hegyet a mögött, igen. mögött, igen, jó messze, ahol aztán onnan tényleg messze van az autópálya, meg, meg a város is, hanem, hanem hát ez, ez itt van a küszöbünknél tulajdonképpen. Hát a hajléktalanról nem is beszéljük, aki tényleg a küszöbünknél van. Dávid, több olyan példát hoztál, ami, amiben a gyerekeket tehát, hogy a gyerekekkel mi történik. De a szülőkkel mi történik? Ha, tehát nyilván a gyerek a jövő, tehát e, valószínűleg kiemelten fontos a, a gyerekek sorsa, de hát a szüleik azok legalább, hogy nekik mit lehet adni, tehát a itt, mintha a munkahely, teremtés, itt szóba került volna, de ezt a tévát akkor elejtettük, hát, nem folytattuk, tehát egy kicsit Uh, én Dávidot egyszer még jó régen beszélgettem, és uh, akkor éppen azt mondta, hogy, hogy nem, lejjebb kell vinni a küszöböt, tehát nem elég, hogyha 4 öt éves gyerekekkel kezdünk el foglalkozni, hanem gyakorlatilag nulla éves kortól elkezd, el kell kezdeni velük foglalkozni, és azt tud majd beírni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a legnagyobb erő az ilyen telepes programoknál a gyerekekre kell, hogy koncentrálódjon, és nem kell ilyen jövőzálogatípusú mondatokat mondanunk, mindannyian értjük, hogy miért. A szülőknek azt hiszem, hogy a szülőkön való segítés, a felnőtteken való segítés, Sokan nehezebb, akár cigány van szó, akár hajléktalan emberekről van szó, mert hogy bizalom bizalomvesztésbe kerültek már ezek az emberek, nyilván ők nem így fogalmazzák meg, hanem nincs értelme. Tehát ez a nincs értelme semminek, a mi értekre nem tudnak választ adni, és abból az állapotból kibillenteni őket nagyon-nagyon nehéz, és nagyon nehéz nekik olyan kézzelfogható, Célt, közeli célt mutatni, ami miatt érdemes az erőiket összerántani és összeszedni. Tehát, hogy, hogy mire spóroljanak. Tehát, hogy mondjuk az a, azt mondjuk, hogy ha elkezdesz dolgozni, majd akkor lesz pénzed, ugye ez marha kevés pénz lesz, abból a, a, a napi rutint, a napi vagy a havi életfenntartásukat tudják megoldani, és kéz, de valóban minőségi lépés, de mégiscsak ki kell billenni ebből az állapotból valahogy, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz munka. Tarnapodon valóban egy elektronikai hulladékbontó üzemet hoztunk létre. Nagyon megpesdítette. Egyfelől volt egy busz, amivel már el tudtak menni dolgozni, és aki nem ment el dolgozni, azok számára tudtunk a faluban munkahelyet biztosítani. Ez nagyon jó kép. Tehát, hogy amikor egy faluból kezdenek beszivárogni az emberek a munkahelyre, és aztán egy idő után ez tök természetes lesz, hogy ők eljárnak otthonról dolgozni, és hogyha ennek az ilyen szociális vetületeit is nézzük, hogy a férjem dolgozni jár, és ön elkezdek rá felnézni, akkor ennek egészen hosszú távú és nagyon mély és, és fontos következményei lesznek. Tehát nyilván a felnőtteken így kell tudnunk segíteni, hogy munkát és jövőképet adunk nekik. Akár cigány emberekről van szó akár Gábor, S Mányai Géza, és Morba Emilia és kis Dávid, a Máltai Szeretetszolgáltól, a két vendégünk. És egy fontos dolognál hagytuk abba, amit, amit mindenképpen kell beszélni, amikor elhangzott az, hogy Tarnobodon milyen munkalehetőséget találtak egy ilyen elektronikai hulladékbonto. Akkor megállt a vér egy pillanatot az erejében, mert egy Két héttel ezelőtt pont arról volt szó, hogy valahol egy kis faluban évi ötvenezer ütöszekrény ütöszekrén darálnak be iszonyatos környezet szennyezést okozva egy vállalkozó, és mondom, hogy te jó, én nem, nem ugyanerről volt szó, de megnyugtattak, hogy egészen másról van szó. Egy kicsit, hát mondjuk, élhetetlenebb megoldást <gül> csináltak, ám ellenben ez teljesen legális és, és tiszta. Kicsit beszéljünk, hogy hogyan, mit, mit, mit, hogyan lehet kitalálni egy ilyet, és hogy ez mennyire működőképes. Itt ugye arra kell mindig figyelnünk, hogy azok, a, azok az emberek, akik hozzánk tartoznak, ők milyen munka elvégzésére alkalmasak képesek, és itt, itt meg kell találni valamit. Az előbb mi beszélgetünk arról, hogy a meg ugye akkor itt mindig jön a szőnyegszövés, meg a gyertyaöntés, meg a gyümölcsöszelés, ezzel van tele a világ hmm, sajnos mindenhol. A legnehezebb ezekkel piacra jutni, nem tudjuk felvenni a multikkal a versenyt semmiképpen sem. És ugye mi is nagyon trendig szerettünk volna lenni, és úgy gondoltuk, hogy ez az elektronikai piac, ez, ez még mások által fel nem derített, és majd akkor mi ide jól betörünk, és akkor nagyon-nagyon öko és fenntartható fejlődéses szempontokat figyelembe véve elkezdünk itt dolgozni. El is kezdtünk. Minden, itt egyébként voltak pályázati forrásaink, illetve bevételeink, és ahol most tartunk, azt hisszük, mert egyikünk sem napra kész tarnabodból teljes mértékben ezt elárulhatjuk, hogy ten 16 vagy talán 20 ember dolgozik ebben az üzemben tarnabodon, egy a szomszédfalóból származó vezető, aki az ő munkájukat irányítja, és valóban számítógép szétszereléssel foglalkoznak, munkapadokkal van, aki a, a kevésbé finom munka folyamatokat tudja elvégezni, kalapácsra szétveri a gépházat, vagy mi az eget, és van, aki viszont a, a sor végén tényleg már a kinyerhető részeket szedik ki, illetve szortirozza, abban a faluban 16 családfőnek munkát adni, az egy hatalmas nagy dolog. Egyébként, hogy nem termelünk extra profitot, az nyilván ebből a számból is látszódik, nem is szeretnénk, az megnyugtató, hogy biztonsággal tud működni ez a munkahely, és fizetést tudunk adni ennek a 16 férfinak. Így aztán ez a 16 család mind pszichés, mind egzisztenciális állapotában valahol jobb helyen van. Monoroms, valami hasonló dolog? Monorom a foglalkoztatás az nehéz kérdés volt, tehát hogy ott nem volt, nem, nem állt akkor rendelkezésre ilyen forrás, amiből ezt meg tudtuk volna csinálni, meg hát azért más helyzetben is van, tehát egy Pest infrastruktúrájában vagy agglomerációjában ez, ez nehéz, nehezen lett volna megvalós, hogy meg a hely is más, más egy falu, más egy kisváros, de ne, nem, nem, nem tudtuk ezt oda is beépíteni, más, más meg nem találtunk, ami, ami jó lett volna. Akkor, de ez még egy fejlődőben lévő projekt. A foglalkoztatás fejlődőben van, tehát hogy, hogy, hogy ki kell találni valami jó, tehát kell valami jó ötlet, ami majd érkezik, most ezt még, ezt még nem találtuk meg. Azért közel van Pest, tehát hogy nekünk Inkább lehet, hogy nem kell munkahelyet teremteni, hanem, hanem képzésekkel, különböző foglalkozásokkal képessé tenni az embereket, hogy tudjanak dolgozni a már meglévő munkahelyen. Ezek dilemmák. Azt én ugye jól gondolom, hogy itt amikről beszélünk, azok nem lezárt témák, hanem hát valaminek a, a folyamatában vagyunk. Tehát amikor mondjuk az eredményt lesük, akkor még lehet, hogy jó pár évet várnunk kell arra, hogy és azt Legen. reméljük, hogy nem élethosszíg fogjuk ezeket csinálni. <gül> Tehát uh -huh. azt, azt semmiképp sem gondoljuk, hogy holnap eljövünk valamelyik településről, hanem azt gondoljuk, úgy érezzük, hogy az irányokat, vagy a lehetőségeket tudjuk megmutatni, azokat így beépíteni, vagy elfogadottá tenni, és akkor majd csak önálló lesz, önjáró lesz, önhordó lesz az a közösség, az a, az a település rész, vagy az a település, ahol mi elkezdtünk valami fajta munkát. Ez a cél egyébként, tehát mi nem akarunk bábáskodni, és anyáskodni, meg apáskodni a, az általunk nagyon szeretett emberek fölött, hanem azt szeretnénk, hogyha ők a saját ügyeikben önhordókká lennének. A, akkor ez a halászni van a, a megtanítás ez a klasszikus eset De itt é, é, érzem azt, hogy mi itt az önkéntesség témát felhoztuk, és hát bennem két olyan speciális önkéntes, hogy mondjam hát feladat menült föl, az egyik az, az nagyon speciális, mert tulajdonképpen itt a, a szünetben beszéltünk arról, hogy valahol círok, cirkot termesztenek, és cirrokseplőt készítenek, jó minőségű de hát nem nagyon versenyképes a mondjuk egy kínai áruval szemben, mert hát valamivel azért drágább, és nem nagyon jól tudják eladni. De hát a, az önkéntesség szerintem mondjuk a legalapvetőbb szintén azt szerintem a fogyasztásunkba kéne kezdődjön, hogy tudatosan olyan dolgokat használunk, amit helyben csinálnak, amivel valakinek közvetlenül adunk úgymond munkát, tehát ezzel járulunk hozzá, milyen ilyen az adónkon keresztül, majd ami abból marad, annak a mondjuk 100 forintból 1 forint jut a végül egy ilyen célra, hanem, hanem, hanem ezzel közvetlenül meg tudjuk oda nézek, így is, úgyis fillérekről van szó, hisz ebbennek nem kell, nem tudom mennyit, seprő meg ilyesmi. Ez az egyik dolog, a másik, amit pedig Dávid említett, hogy, és ez tulajdonképpen a hallgatók is szól, mint ilyen ötletadás, hogy hát vállalkozói ötlet, tehát hogy kell, kell ide még olyan spiritus, olyan tapasztalat, és itt az önkéntesség már nagyon fontos lehet. Aki ezt esetleg más oldalú, ti nem vagytok vállalkozók és kereskedők, az lát egy lehetőséget, és azt mondja, hogy ezt prób megpróbálhatnánk ott, és próbáljátok ezen az úton, vagy esetleg Konkrétabban segít is abban, hogy ez működjön, és beleilleszkedjek abba a képbe. Én nyilván ilyen kalandorokra gondolok, akik akarják e, lovagolni az ilyen lehetőségeket, de olyanokra, akik e, vannak ilyenek jó számmal, e, vállalkozók is, akik e, keresik a lehetőséget, hogy hogy lehet ezt a fenntarthatóságot szem előtt tartani, a, a szociális érzékenységet kifejezésé jutatni, de ők, ők született vállalkozók, ők igazából nekik ez a tehetségük van, ezzel tudnak hozzájárulni a világhoz. És akkor persze vannak még másfajta önkéntesek is. Az most kérdés volt? Vagy? Ez nem kérdés, hanem, hanem szeretném volna még egy nagyon fontos címáról beszélni, és hát ezt ne hagyjuk ki. Igen, az önkéntességgel kapcsolatos... Hát mikor először beszéltünk arról, hogy Eméliát meghívjuk, akkor alapvetően a debecserre kapcsolatos hát, szervező munkája miatt hát, gondoltunk rá, de aztán ennél fontosabb téma kiderült, hogy van, és ezért nem, nem ok hogy hagytuk a végére ezt, mert majd idő, vagy nem nyújt idő, de tényleg ez a legfontosabb, amikor eddig szó volt. Én nekem életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor Devetserbe két tisben egy-egy hétvéget eltöltöttem, a, a, a, a Salkari Marci vezetésével, mint élőlánc szervezésébe jutottam én oda le, már az első hétvégén szerettem volna lemenni, de akkor ak ak valamiért nem tudtam, és a penész majd megevet, hogy a végén még nélkülön megcsinálják, és nem, <gül> <gül> nekem nem maradt semmi, és akkor mi lesz? De végig is maradt, tehát a parkot kellett mentesíteni a vörösi szabtól, egészen pontosan a fákat, mert a talajt legyadulták már addigra, csak a fák körül nem tudták, ott volt kézimunkára volt szükség. És hát maga az a vörös pedig egy undorító valami, meg valamennyire veszélyes, és ha és annyira mindenmennyire mondták, hát valóban aki mondjuk beleesett annak számára, az volt. De nem kellemes. Ezzel együtt mindent megkaptunk, amire szükségünk volt. Tehát kaptunk kosztot, kvartét és felszerelést, és a legfontosabb szeretetet és megbecsülést. Na már hát ez kell az embernek. Hát mi kell még ezen kívül az embernek? Ö, pénzt nem kaptam, de nem is hiányzott. Tehát ö, ö, én azt kell mondjam, hogy ö, és a, a, az, a, az a csapat, akik oda lementek, szintén önkéntesek. Azt kell mondjam, hogy a társaság volt, mert a ilyen helyen leme önkéntesnek, az már válogatott társaság akárhonnan érkezik az illető, ott is volt, aki kisfagúból jött, meg volt, aki, aki Szlovákia a lekeleti pontjáról nem jött eszembe a, a városnak a neve egy idős bácsi több ízben, és jó, hogy hát mondjuk idős volt, és nem került pénzbe vonat legyen, de akkor is több száz kilométerről eljött. Tehát Ágcsernyő már eszembe voltott végre a, a, a helye is. Az az, az, az ő, ő, ő záhonyuk, tehát szlovák záhony, tehát uh -huh. úgy képzeljük, hogy onnan jött el több ízben is ő, ő, vörösi szapott Szó Szóval lehetne folytatni a történeteket, de én, hogy egy pozitív végkicsengése is legyen annak a műsornak, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben, hát ez a, ez a önkéntesség, ez nagyon lényeges, és hogy meglegyen motiváció az embernek, és a, és a lehetősége és a, a megbecsülése. És miután ti ennek egyik fő szervezője voltatok, hát ezért örülök, hogy most ebben a körben erről beszélhetünk hogy tulajdonképpen ennek az egésznek a szervezése hozzajlott, és, és ö, miképpen kerültettek be ebbe a folyamatba. Hát ahogy az előbb, már említettem a, a társadalmi szolidaritást, mm -hmm. mint egy nagyon-nagyon fontos, és mindenféleképpen, Komoly szociálpolitikai tényezőt emlegetem, úgy, amit az előbb te elmeséltél, az leginkább Devecserben volt, eddig számomra is tetten érhető. Tehát, hogy az ott annyira kézzel volt, és annyira látszott, hogy az egész ország, ahogy ezt mondták, megmozdult, és, és segíteni akart Devecseren, illetve az ott élő embereken. Ez egyébként hihetetlen nagy erőt adott az ott élő embereknek tehát ez borzasztóan nagyon-nagyon sokat segített az ilyen lelki feldolgozásában, hogy azt érezték, hogy nincsenek egyedül. Kicsit visszakanyarodva, de csak fél mondatba. Hihetetlenül nagyon sokat tud segíteni egy cigány családon is, és egy hajléktalan emberen is, ha azt érzi, hogy nincs egyedül. De ugyanez é. nyilván nem egy társadalmi katasztrofa, de de is sok erőt ad az embernek. a katasztrófa. katasztrófa, csak nem természetek katasztrófa. Éppensége társadalmi katasztrófa. Vagy igen, igen, összekevettek. Ezért Így jó, hogy ez elhangzott ez a szó. Így van. Tehát, hogy itt, itt vegyük észre, hogy, hogy a baj az ott nagyon-nagyon ott volt, nagyon látványosan ott volt, nagyon-nagyon elemi szinten ott volt Devecserben, de ugyanaz a baj ott van annál a hajléktalan embernél is, aki oldul a, a lépcsőm aljá, vagy a lépcsőm Devecser az egy... Az például arra is válasz, hogy mitől tud különbözni a Málta más szervezettől, mitől tud különbözni a Málta mondjuk az önkormányzatoktól. A szervezetünk úgy épül fel, hogy a döntéshozataloknak nincs egy nagyon formalizált kerete, nem ül össze az ügyvezetőség, és nem kell határozatot hozni és megszavaztatni, hanem mondjuk három négy 5 ember telefonon ö, gyorsan megbeszél, hogy úristen láttad, mi történt, néz meg a neten, nem tudom. Én. Ez történt Devecsere esetében is. Én emlékszem, lebentültünk éppen egy megbeszélésen, amikor bejött az egyik kollega, és mondta, hogy láttatok, mi történt, uramisten. Egyébként akkor még felső Zol Zsolcán javában dolgoztunk az árvízen, amikor ez történt, hm. és akkor megnéztük a neten, hogy tényleg te jó ég. Ugyanakkor még a hírekből az derült lehet, holnap utána ember rakják ezt a helyzetet. Tehát az első írások azok ilyen teljesen furcsák voltak. Majd néhány nap múlva, akkor éppen lelki gyakorlaton voltunk. Jó sokan együtt lakitelken, amikor Imre atya onnan elment, lement, vagy most akkor ő már megnézi, hogy mi van ott, és ő hívott fel minket, és mondta, hogy itt tényleg őrületesen nagy baj van, és segíteni kell. És innentől kezdve egyszerűen elkezdtünk gondolkodni. Nagyon egyszerű módon elkezdtünk gondolkodni, mi az, amire itt a legnagyobb szükség van. És nem kellett hozzá összerülnünk, és nem kellett hatászatokat hozni, mi az, ami a képességeinkből telik, illetve ami nagyon jól tud minket gondolkodásra készletni, azt gondoltuk, hogy akkora a baj, hogy valóban a társadalom is meg fog mozdulni, és mögünk fog állni. Tehát kicsit hazárdírozásnak tűnt akkor, hogy mi úgy döntöttünk, hogy ami most itt a legnagyobb szükség, az a lakás, lakhatás megoldása és akkor a negyedik vagy az ötödik nap, ami bejelentettük azt, hogy fizetjük az albérletét azoknak az embereknek, akiknek ki kell költözniük a lakásunkból. Erre nekünk akkor effektíve a zsebünkben, meg a kaszunkban semmi pénz nem volt, nagyon kevés volt. De ahhoz gondoltuk, hogy ezt muszáj megtenni, hiszen ezek az emberek ebben örlődnek, hogy a tornacsarnokból ki kell költözni, meg a rokkantól nyilván el kellett csak költözni. És akkor nagyon-nagyon egyszerűen lementünk Ajkára, ott béreltünk egy irodát ahova oda tettünk két helybeli fiatalt először, illetve én is jó sokat jártam le, és voltam ott abban a, az irodában, és azt mondtuk az embereknek, hogy jöjjenek. És hogy, várj, és hogy próbáljunk alvéletet keresni. Keresenek ők maguknak, ha ők nem találnak, akkor mi segítünk az albélet keresésben is, és az egész szerződéses történetet mi bonyolítjuk le. Tehát a kiadóval, az ingatlant bérbeadóval mi kötünk szerződést, és adjuk tovább neki. Ezzel is azt a fajta problémát, hogy akkor én most azt a jó kis kecsomat, az bérbe adjam ki tudja kinek. Ezt próbáltuk visszaszorítani, és azt mondja a Máltának mi garanciát vállaltunk ezzel. A Máltának kell bérbe adni, és a Málta fogja visszaadni nekik olyan állapotba, ez a munka egyébként hihetetlenül embert próbáló munka volt ülni ebben az irodában mert hogy a tragédiák ott előjöttek tehát hogy ott, ott síró és megtört nénik és gyerekek és, és, és mindennel találkoztunk de, de azért Persze ezzel együtt nagyon-nagyon-nagyon sok szeretéssel és nagyon sok önkéntes felajánlással és nagyon sok segítéssel is, tehát így minden napokat túl lehetett élni. Ez volt az egyik programunk, amit mondom abszolút Mártáról Máltá szóló program, ezt a döntést öten meghoztuk és megcsináltuk, és valóban, ami hazárdirozásnak tűnt először, én ugye ilyen család vagy házi asszonyként mindig marhánfélek ilyenkor, és így mindig mondom a férfi kollégáknak, hogy ahogy biztos jól lesz, ez így biztos, hogy nyugdíj, megoldjuk. Hm? És megoldottuk, mert hogy tényleg, tényleg ugye azok a pénzek, amiket mi előre odaadtunk, és beajánlottunk, azok a társadalmi felajánlásokból, az önkéntes felajánlásokból bejöttek, és ezért tudtuk ezt a programot tovább finanszírozni. Ami ebben az önkéntes volt, én mondjuk heteket laktam Ajkán egy ilyen helyes kis panzióban, de a kollégáim többsége szintén, tehát hogy akkor, mit, akkor az itthoni munkánkat is meg kellett csinálni valahogy, de, de nyilván oda leköltöztünk, és ott próbáltunk megélni. Ami ott az én speciális feladatom volt, és itt akkor már is megint egy helyen ülünk Dáviddal, ott egy nagyon rapid cigánytelep felszámolás történt, mert hogy ott az iszap elvégezte a cigánytelep felszámolását. Igen. És az én dolgom az volt, hogy a, a cigánytelepen élőknek alakhatását, a rövid, illetve a hosszú távú lakhatását próbáljuk, vagy próbálja megoldani. És ezt, ezt csináltam én ott a nagyon nagyon hosszú időn keresztül. Nagyon sok jó élmény, és nagyon-nagyon jó kapcsolatokat alak, sikerült kialakítani az ott élő emberekkel, cigány emberekkel is, meg nem cigány emberekkel is. Ezen kívül a Málta egyébként. Ott sikerült a... Ott mennyire volt ez a cigány telep, mondjuk rossz állapotú? Mondjuk erről nyilván nem volt előzetes, nagyon tapasztalat. Én nagyon sok fényképet láttam, mm. mert hogy azt ugye mindenki sírva mutatta a korábbi ö, élet, vagy lakóhelyeit. Ö, közepesen rossz közepesen rosszállal, de cigány emberekről azt kell tudni, hogy nagy részük a lomizásból jól megél. Tehát, hogy ők jelnek... Ausztr... Nem, nem, nem volt víz, és nem volt uh -huh. megfelelő az infrastruktúra, de piszakerős volt a közösség. Ott. Uh -huh. És sikerült megőrizni? Nem. Tehát ez egyébként a legnagyobb dráma volt. Én iszonyatosan örültem annak, hogy találtam nekik lakást, ahova ők el tudnak menni. Az egyik utcába, meg a másik utcába, meg a harmadik utcába. Amikor a nagyon szeretett Gyöngyi, egyszer csak zokogott a vállamon, hogy ez így nem lesz jó, mert az ő egyik lánya itt lakik, a másik lánya ott lakik, a harmadik lánya meg amott lakik, és ők eddig egy helyen laktak, tehát nagyon tehát szomszéd lakásokban, illetve... Trikba, és most az így nem jó. Tehát ez így nem jó, értsen meg, ez így nem jó, az unokák nem tudnak hozzá bejönni, meg ott nem együtt, meg felbomlott az a fajta nagyon erős kötődés, ami a közelségen is, tehát az abszolút a közösség szünt, szünt így meg a maga erejével, és megtartó erejével együtt. Hihetetlen jó érzés volt, hogy utólag, vagy utána is, tehát a tragédia után is, mennyire figyeltek egymásra, hogy az írmának figyeljek oda, mert az írmának még nincs meg a lakása, és akkor azt ott uh -huh. hogy van, meg hogy lesz, meg akkor ő majd azért kigyalogol oda hozzá, és akkor megnézi, hogy mi van. Nagyon nagy tapasztalás volt ez egyébként számomra nem lett meg... egy újabb cigánytelep, egy nem, jobb minőség. Nem nem, nem, nem, nem. Tehát most a településen szétszórva a... laknak, Sokkal jobb életkörülmények között egyébként, mint laktak korábban a telepen, tehát ez biztos, hogy, hogy jobb körülmények közé kerültek, és veszítettek benne ilyenfajta közösségi hálót. Tovább kéne dolgozni ott ezzel a feladattal, van is rá szándékunk, Erről még nem annyira, de, de a tervek már megvannak a fejünkben, hogy ezt hogy fogjuk tovább bonyolítani. Egyébként pszichológusok dolgoztak a Málta felhatósága alatt, akik nagyon egyszerűen beszélgettek az emberekkel, amire hihetetlen nagy igény volt. Társadalmi felajánlás kapcsán ilyen gyógyító lámpákat kaptunk, amikkel, amikkel ott lehet. Hegy... Ezek igen, igen, próbáltuk megkezelni. Bőrizet így van, így van. Aztán, tehát ugye nagyon sok apró, ami, ami, amire tényleg egy önkormányzat nagyon nehézkesen tud reagálni, mert hogy neki nem ez a menete, tehát, hogy ő neki ott szabályokat kell betartani, meg a két telefonal el tudtuk intézni. Nem tudtak bejárni kezelésre, tehát olyan messze nem a faluban kapott a az egyik család, és ajára kellett bejárni orvoshoz. Ez nagyon-nagyon nehezen megoldható probléma volt ott, mert a betegszállítás nehézkesen működött meg. Akár micsoda, akkor mit csináltunk, hát mi ötkötözésre hosszú napokon keresztül, vagy hosszú időn keresztül. Csomó, csomó ilyen. Mert nem találtam a kancsát, akkor pakancsot hogyha... Itt az önkéntesség egy ilyen jól működő szervezetnél mennyire igényli a fizikai önkéntességet, és mennyire a pénztámogatást. Ez mind a kettő nagyon fontos lehet. Mind a kettőt igény, és még van egy harmadik az is. Ez az több szakértelem kell, ha az ember oda kell menni, és segíteni. Én azt gondolom, hogy nem egy nagy trüvály, tehát segíteni nem egy nagy trüvály. Azt gondolom, hogy azt úgy józan észre látjuk. Amit a, a feleségemnek, vagy a gyerekemnek, vagy a szomszédomnak segítenék, azt kell a másik embernek is segíteni. Így jó érzésben. Aztán persze, amikor már ügyeket kell intézni, akkor nyilván kell hozzá szakértelem, de, de egyébként segíteni pontosan ugyanúgy kell meg szeretni, pontosan ugyanúgy kell. És még egy csíkja van egyébként, tehát nekünk Nekem személy szerint, de szerintem Dávid is pont ilyen fából van faragva, nagyon sokat segít az a fajta önkéntesség is, aki csak tudja, hogy mi csinálunk, és időnként megveregeti a hátunkat, vagy azt mondja, hogy imádkozik értünk. Tehát az is egyfajta önkéntesség, és marha jól esik az embernek. Nyilván van helyzet, amikor a pénzbeni támogatás nagyon fontos, tehát az tényleg nagyon fontos, azt szoktuk is kiaválni. De idén téllen például cipőt kértünk. Azt mondtuk, hogy, hogy mindenkinek van otthon két használt bakancsa, ami egyébként még jó és nem árzik be, akkor azt hozza már el. Tehát nem kértünk, hogy bakancsot vegyünk, hanem cipőt kértünk, mert szerintünk ez így megoldható, meg, meg klasszikusan jó jó megoldást tud lenni. Nagyon sok önkéntes dolgozott egyébként a vecsőben. nem csak a márt a kötelékében, hanem, hanem tényleg mindenféleképpen másképp is, és, vagy más szervezeteknél is, és, és valóban ezt tartotta szerintem sokáig életben a települést, hogy ezt ők látták, és ezt, ezt ott megtapasztalták, akár a városvezetése, akár maguk az ott élő emberek. És az eredmény, tehát ugye tudjuk, hogy elkészült ez egy új település rész, tehát mondjuk vagy mondjuk, nem szeretem ez a kifejezés, de hát e, valami elféle, hogy ez egy megfelelő e, körülményt adott az embereknek. Én azt gondolom, igen, tehát, hogy, hogy most már azért több mint egy év eltelt, a, a nagyon szép házaképültek levecserben, uh -huh. tényleg nagyon gyönyörűek, nem, nem tudunk rá más mondani, viszont a lakópark. Igen. Uh -huh. Tehát egy, telep, egy faluban, bár Devecserváros, mindig ki szokták mm -hmm. javítani, egy faluban lakóparkot építeni, de mindent értek. Tehát, hogy mindent értek, ennyi az időrövítsége, mm -hmm. a racionalizis gondolkodás azt követelte, mm -hmm. hogy akkor egyenes utcákkal kell típus. ott a, Igen, típusházakkal, 5-6 gyönyörű típus, de, igen, nem gyönyörű, típusod, de mégiscsak egyforma házakat kell oda a kicsi parcellákon építeni. Én azt hiszem, hogy, hogy beindul az élet, vagy beindult az élet devecserbe, tehát, hogy úgy helyreállt a, a, a, a rend. Nagyon sokat kapott, tehát nagyon sokat tudott talán profitálni belőle a település az infrastruktúrájában, az OVI, az iskola, a, a, az úthálózata, nem tudom, micsoda. Ebből a dologból bárnek kellett volna tehát bár kellett volna. Mondom, a cigány emberek is profitáltak ebből a történetből, ne, nem tudom. Tehát ha így hagyjuk őket, akkor, akkor az egy nagyon küzdős élet lesz, mire ők visszatudják építeni, vagy el tudják engedni azt a, azt a közösségi létet, amiben korábban ők ott békésen és jól megvoltak. Nem akarták, hogy onnan nekik el kelljen költözniük. Van dolog még, még jócskán, meg lehetőség is, meg akarat is arra, hogy ezt megcsináljuk. Mikor ott voltunk, hoz, oda jött hozzánk a parba egy általán nem ismert úr, megkeresztük, hogy honnan jöttünk, aztán kicsit beszélgettünk, és mi is megkeresztük, hogy honnan jött, és kedvelt, hogy a helybeli, és nem is mindjárt, csak egy idő után terült ki, hogy a polgármester. <gül> <gül> és hát meg nem úgy volt, hogy az polgármester, szerűen. És hát Tódi Tabás, ugye a neve, hát én már akkor megköszöntem neki, amit tett, el kell, hogy hangozzék ez a név. No man egyébként, mert eh, megvál, egyik napon megválasztották a polgármesternek, mármint, hogy beírtatták, és a másnap jött a a, a izapja, és előtte nem volt polgármester, tehát nem volt neki gyakorlatta, hogy, hogy, hogy kell polgármesternek lenni. Úgyhogy ez az abszolút mély víz, amit ő, ő megkapott, és úgy érzem, hogy ami emberre lehetséges, ő, ő megtett. Úgyhogy megérdemeljük mi is, meg a hallgatók is, meg ő maga is, hogy az ő neve Tehát, hogy egy Toldi nevű ember, hát vezette ki ezt a, a város, ebből a És e, ezen az úton is köszönjük neki, és köszönjük a mátaiaknak Ö, hogy ezt a ö, szolgálatot, nem tudjuk kifejezni, ezt a szolgálatot, hogy teszitek, akár a hajléktalanok, akár a cigányok, akár pedig a, a katasztrófa sújtotta, tehát akár természeti katasztrófa, akár pedig a társadalmi katasztrófa sújtotta, de, ö, emberekről van szó, teszitek a dolgotokat, és ebben további erőt és, és kitartást kívánok, a, és sikereket. A, a Két eszenjük. hét múlva pedig, és vagy lesz nagy városi dilemmál. Viszánhallásra!